Глава сьома. Ми приїхали в Мендерлі на початку травня, слідом за першими ластівками і прольском, якраз до чаю. Я зараз бачу себе одягнуто, як завжди, найбільш невідповідним чином, хоча я вже сім тижнів як була заміжня. Коричнева трикотажня сукня на шиї маленька прикраса, а поверх всього величезний безформний макінтож. У руках я стискала рукавички та велику шкірину сумку. «Дощ лише тут, у Лондоні», – сказав Максим, коли ми від'їжджали. «Почекаю, поки ми приїдемо до Мендерлі. Там тебе зустріне сонце». Він мав рацію. Хмари залишилися за екзотером, вони покотилися назад, залишивши величезний синій купол над головою та білу дорогу попереду. Я була рада сонцю. Я забубонно вважала дощ поганою прокметею. І свинцеве лондонське небо відбило в мене бажання розмовляти. «Як ти, краще?» – запитав Максим, і я посміхнулася йому, взяла його за руку, думаючи, як все це для нього легко – приїхати у свій власний будинок, увійти, захопити листи, телефонувати, щоб подавали чай. «Нічого, ми вже скоро приїдемо. Тобі треба буде випити чаю», – сказав він і випустив мою долоню. Ми під'їхали до повороту, і йому треба було зменшити швидкість. Я зрозуміла, що він подумав, що я мовчу через втому. Йому й на думку не спало, що я так само боюся приїзду в Мендерлі. Тепер, коли цей момент настав, я прагнула його затримати. Я хотіла б зупинитися в якомусь придорожньому готелі, посидіти в їдальні біля спільного каміна. Я хотіла бути безіменною мандрівницею, молодою дружиною, за кого не в чоловіка, а не дружиною Максима де Вінтера яка вперше приїжджає до Мендерлі. Ми минули не одне село, де вікна будиночків дивилися на нас доброзичливого до та тепло. З одного з них мені посміхнулася жінка з намовлям на руках, і чоловік, римуючи відрами, йшов через дорогу до Криниці. Ах, якби ми були такими ж, як вони, можливо, їхніми сусідами, і Максим стояв би вечорами, спершись на ворота з люлькою в зубах, гордий тим, яку високу штук йому вдалося виростити власними руками. А я поросив б на кухні, чисті як скельці, накриваючи на стіл до вечері. Безперечно, таке життя було б куди тихішим і безтурботнішим, і до того ж легшим, яке не потребує виконання непорушних правил. Залишилося всього дві милі, сказав Максим. Бачиш ту широку смугу дерев та гребені пагорба, що спускається в долину і море? Там є мендерлі, це наш ліс. Я видавила себе усмішку, але нічого не відповіла. Мене раптом охопила паніка, тривожна нудота, з якою не могла впоратися. Зникло радісне збудження, зникла щаслива гордість. Я почувала себе дитину, яку вперше водить до школи. «Я б скинув макіндош», – сказав він, дивлячись на мене. «Тут і близько не було дощу, і виправити цю свою смішну горножетку, бідолашний, привіз тебе сюди в такому поспіху, «Нам слід було накопити тобі в Лондоні купу нарядів!» «Неважливо, якщо тобі це байдуже!» – сказала я. «Більшість жінок ні про що, крім вбрання, не думають!» Промовив Максим, і, завернувши за ріг, ми опинилися біля перехрестя, де починалася висока стіна. «Ось й удома!» – сказав він з незвичним хвилюванням у голосі. «Я вчупилася обома руками у шкірене сидіння!» Дорога занесла нас вліво, і перед нами опинилися широко відчинені залізні ворота. За ними довга підізнала я. Коли ми в'їжджали високі ворота, я помітила обличчя за темним віконцем сторожки. А з задніх дверей вибігла дитина і з цікавістю дивилася на мене. Я відсахнулася на сидінні, серце судорожно билося у мене в орудях. Я знала, чому в віконцях були ці обличчя, чому з такою цікавістю дивився хлопчик. Вони хотіли знати, яка я. Я уявляла, як вони голосно пліткують, як сміються, зібравшись на кухні. Тільки побачив, що маківку капелюха. Вона сховала обличчя. Ну, нічого, до завтра ми всі дізнаємося. Прийде звістка з панської хати. Можливо, Максим нарешті здогадався хоч трохи про мої муки. Бо, взявши мою руку, поцілував її і сказав хоча з усмішкою, «Не звертай уваги на їхню цікавість». Всім природно хочеться на тебе подивитись. Останні тижні вони, мабуть, ні про що інше не говорили. Будь сама собою, і вони тебе любитимуть. Не турбуйся про те, як вести будинок. Місіс Донверс робить абсолютно все. Дозволюйте. Мабуть, спочатку вона триматиметься з тобою холодно. Це дуже своєрідна особистість. Але ти не турбуйся, така в неї манера. Бачиш ці кущі? Це гортензії. Коли вони цвітуть, тут стоїть суцільна блакитна стіна. Я не відповіла і думала про ту маленьку дівчинку, моє далеке я, що давним-давно купила кольорову листівку в сільській крамниці і вийшла звідти на яскраве сонячне світло, стискаючи її в руці. «Вона так добре підійде моєму альбому?» – подумала дівчинка. «Мендерлі, яке гарне ім'я!» «А тепер я житиму тут! Мендерлі, мій дім! Я писатиму звідси друзям і знайомим, ми проведемо в Мендрелі в селі, то ви обов'язково повинні приїхати в нас погостювати, яким неймовірно, неймовірно далеким здавався мені той час, коли я теж усміхатимуся і почуватимуся вільно. Як мені хотілося, щоб це скоріше настало. Ворота з гучним стукутом зачинилися позаду нас. запорошене шосе зникло з виду і раптом побачила, що під'їзна алеєні крапельки не схожа на ту широку гравійну дорогу, яку я створила у своїй уяві. Ця алея звивалася, петляла, як змія. Часом вона була не за стежку. з боків височила колона дерев, гілки, яких гойдалися, перепліталась один з одним. Все було тихо, нерухомо. Дорога почала діяти мені на нерви. Мабуть, за цим поворотом, думала я, або за тим, подалі. Але скільки я не нахилялася до сидіння, мене чекало розчарування. Ні будинку, ні полів, ні фруктового саду. Раптом попереду з'явився просвіт, потім клаптик неба, і за хвилину темні дерева відсунулися, порічали, безименні кущі зникли, і по обидва боки піднялася висока червоно-червона стіна. Нас оточували рододендрони. Їхня поява була така раптова, що вразила, навіть злякала мене. Хто міг чекати їх у лісі, і не була готова до зустрічі з ними? Вони вселили в мене трепет своїми форпоровими обличчями. Ця фантастично буйна поросель не була схожа ні на які рододендрони з тих, що я бачила раніше. Я поглянула на Максима, він усміхнувся. Подобається? запитав він. Я сказала йому так, мало не пошипки. І не була впевнена в тому, чи правду йому говорю, для мене рододендрон завжди був скромною домашньою квіткою, боскового або рожевого кольору. А ці чудовиськи, які здіймалися до неба, згуртували свої ряди, як батальйон, надто прекрасні, думала я. Надто могутні. Вони взагалі не квіти. Ми вже були недалеко біля будинку, дорога зігнулася, стала тією широкою під'їзною алеєю, яку я сподівалася побачити з самого початку. І опинилися перед Мендерлі. Так, це був він. Той самий будинок, на який я очікувала. Мендерлі з кольорової листівки, купленої багато років тому. Втілення витонченості і краси, вишукано бездоганний, прекрасніше, ніж я могла уявляти це в мріях. Він стояв на невеликій ділянці, вкритій оксамитовими галявинами, де зелені тераси спускалися до садів, а сади – до моря. Коли ми під'їхали до широкого кам'яного ганку, зупинилися перед відчиненими дверима, і я побачила через високі вузькі вікна, що в холі повно людей. Чорт забере цю жінку, адже вона чудово знає, що я цього не хотів, промовив упівголоса Максим і ривком загальмував машину. У чому річ? Боюся, тепер тобі цього не уникнути. Місіс Денвер зібрала весь штат прислуги та всіх, хто працює в маєтку, щоб привітати нас. Не хвилюйся, тобі нічого не доведеться говорити, я візьму це на себе. Я почала намацувати ручку дверцят, мене трохи нудило. Поки я порвалася із замком, східцями спустився дворецький і відчинив переді мною дверцята. Він був старий, у нього було добре обличчя, я посміхнулася йому і простягла руку. Але він, видно, не помітив її, бо замість того, щоб її потиснути, Взяв мій багаж і повернувся до Максима, водночас допомагаючи мені вийти з машини. «Ну, ось і ми вдома, Фрісе», – сказав Максим, знімаючи рукавички. «Коли ми виїжджали з Лондона, йшов дощ. Схоже, тут дощу не було. Всі здорові?» «Так, сер, Дякую вам, сер. Ні, цього місяця було мало дощів. Радий бачити вас у Мендерлі. Сподіваюся, ви в доброму здорові. І мадам також?» «Так, ми обоє почуваємося чудово. Дякую, Фріс». Лише сильно втомилися з дороги та хочемо чаю. Я не очікував всього цього». Він смикнув головою до холу. «Наказ, місіс Денверс, сер, сказав дворецький з непроникним виразом обличчя. «Неважко здогадатися», – коротко кинув Максим. «Ми піднялися разом з широкими сходами, фрісіла кей слідом за нами, з моїми речами, і я відчула напад тривожності». І заплющую очі, якраз зараз бачу себе такою, якою я була тоді. Худенька незграбна дівчина в трикотажній сукні, рукавички, коли стояла на порозі свого майбутнього будинку, і бачу величезний кам'яний хол, широко відчинені двері до бібліотеки, картини, а в холі, ряд за рядом, аж до каменних переходів, обличчя, море осіб, що дивляться на мене з жадібною цікавістю. Я жертва, зі зв'язаними за спиною руками. Від моря обличчя відокремилась якась постать. Висока, кістлява, одягнена в жалобу, виступаючи вилиці й великі очі. Це все надавало їй блідому перегаментному обличчю, схожі з черепом. Вона вийшла мені назустріч, я простягла її руку, заздривши її гідності та самовладанню. Але коли її рука торкнулася моєї, я відчула, що вона волога і важка, холодна, як у трупа. «Це місіс Денверс», – сказав Максим, і вона почала говорити, все ще не виймаючи з моєї руки цю мертву руку, і ні на секунду, не зволючи з мене великих очей. Так що я не витримала і вдвила в бік свої, щоб не зустрічатися з нею поглядом. І тоді її рука здригнулася, до неї повернулося життя. Я зараз не можу пригадати її слів, знаю лише, що вона вітала мене в Мендерлі від свого імені та імені всього персоналу. Церемонна промова, пристойна на годі, вимовлена так само холодним неживим голосом, як і її рука. Закінчивши, вона продовжила стояти, наче чекала відповіді. І Я пам'ятаю, як почервонівши, пробормотіла й запинкою, що дуже їй вдячна, і від збентеження впустила рукавички. Вона нахилилася, щоб мені їх подати, і коли передавала їх мені, я побачив на її губах зневажливу усмішку і здогадалася, що вона вважає мене погано вихованою. Щось у виразі її обличчя вселяло в мені тривогу. Навіть тоді, коли вона відійшла назад, зайняла своє місце серед інших, і чорна постать виділялася серед усіх інших. Від каміна до нас попрямували два кокер-спанієлі. Вони торкалися максима лапами, Довгі вуха тремтіли від любові, потім, залишивши Максима, підійшли до мене і підозріло, невпевнено почали обнюхувати. Одній з собак, матері сліпій на одне око, я скоро набридла, і вона з тихим гарчанням знову лягла біля каміну, але Джаспер молодший, поклав морду мені на коліна і сунув носа в руку, дивлячись очима, що розмовляють і, постукуючи хвостом, в той час, як я гладила його. Мені полегшало лише тоді, коли я зняла капелюх і кинула його разом з рукавичками на підвіконня. То була велика затишна кімната з книжковими полицями до стелі. Така кімната, з якої самотній чоловік ніколи нікуди не піде. Масивні крісла біля великого відкритого вікна, кошики для спанієлів, в яких я була впевнена, вони ніколи не сидять, про що красномовно свідчать вміятини на сидіннях крісел. Високі вікна виходили на галявини, за якими вдалені вблизьковало море У кімнаті був свій, застарілий, спокійливий запах Ніби повітря майже не змінювалося, незважаючи на аромат бузку та троянд, які ставили щоранку б не прилітав сюди вітерець, садучи з моря, він втрачав до цю свіжість, поглинався цією кімнатою Це був древній моховий запах, запах безмовної церкви, де рідко буває служба але нам перенесли чай, звичний обряд, розіграний фрісом і молодшим лакеєм, в якому я не брала участі, поки вони не пішли. Максим переглядав листи, яких накопичилася ціла купа, а я їла здобні коржики, які сучилися маслом, і кекс, що кришився на пальцях, і ковтала гарячий чай, що опалює горло. Час від часу він підводив очі, всміхався мені, потім знову приймався за листи, отримані, мабуть, за останній місяць. І я подумала, як мало знаю про його тутешнє життя. Про те, як проходить у нього день, про людей, з якими він знайомий, про його друзів, чоловіків і жінок, про те, як він все оплачує. Останні тижні промчали так швидко. Приїжджаючи в Францію, Італію, я, сидячи в машині поруч з Максимом, думала лише про свою любов до нього. Дивилася на Венець його очима, говорила його словами, не питала ні про минуле, ні про майбутнє. Він був веселіший, ніж я очікувалася. Ніжніше, ніж я могла мріяти. Є Полки. Я бачила це в тисячах милих дрібниць. Зовсім не схожий на того Максима, який він був у перші дні. Незнайомця, який сидів на одинці за своїм ресторанним столиком. Мій Максим сміявся, співав, кидав у воду камінчики, тримав мене за руку, не хмурився, не згинався під тягарем невидимої ноші. Він був коханцем, він був другом. І за ці тижні я забула, що зазвичай він живе зовсім іншим, організованим, налагодженим життям. Життям, до якого він повинен повернутися. І коли він повернеться до Мендерлі, все знову увійде до звичної колії, І останні тижні кануть у минуле. Я спостерігала, як він читає листи. Один з усмішкою, другий нахмурившись. Третій з байдужим виразом обличчя. І думала, що якби я надіслала йому лист Нью-Йорку, він би лежав в загальній копії, і він читав би його так само байдуже. Спершу з подивом глянув би на підпис, потім поцігнувши кинув би слідом за іншими в кошик для сміття і простяг руку до чашки з чаєм. Від цієї думки мені стало холодно, яка найтонша волосина відокремлювала мене від того, що могло бути, бути. Я відкинулася в кріслі і стала оглядати кімнату намагаючись навіяти собі хоч трохи впевненості. Свідомити по-справжньому, що я насправді тут, у Мендерлі, будинку з кольорової листівки, у тому самому Мендерлі, знаменитому. Я повинна привчити себе до думки, що все це не лише його, а й моє, і глибоке крісло, в якому я сиджу, і тисячі книг, що підіймаються рядами до стелі, і картини на стінах сади, і ліси, весь Мендерлі, про які я раніше лише читала, «Все це моє. Ми зістаримось тут разом. Ми питимемо чай старенькими. Максим і я. І в цій бібліотеці, як і раніше, буде той самий запах, бібліотека матиме славну пору безладу, коли наші хлопчики будуть ще маленькими. І уявляли, як вони валяються на дивані, не знявши брудних червиків, і тягнув в кімнату вудки». На столі, що зараз виблискує поліруванням, стоятиме потворна коробка з метеликами, ще одна з обгорнутими ватою, пташиними яйцями. Тут не місце всьому цьому, скажу я. Заберіть все це в дитячу. І вони побіжають, голосно перегукуючись один з одним. Лише наймолодший, тихіший відстане від них і причиться в куточку. Моє бачення розвіялося. До бібліотеку вийшли фріста та Лакей, щоб прибрати зі столу. «Місіс Денверс питає, чи не хочете ви подивитися свою кімнату, мадам?» Сказав фліс, коли все було забрано. Максим підняв очі від листів. «Як вийшло східне крило?» – запитав він. «Думаю, сер, звичайно, поки йшла робота, там розвели страшний бруд, і місіс Денверс навіть боялася, що вони не встигнуть закінчити до вашого приїзду. Але минулого понеділка все привели в порядок. Я думаю, вам там буде зручно, сер. І, звичайно, той бік будинку набагато світліший. Ти наказав щось перебудувати? О, майже нічого, відповів Максим Лише відновити апартаменти в Східному Кирилі, де я вирішив, ми будемо жити Як сказав Фріс, той бік будинку куди світліший, звідки відкривається чудовий краєвид За життя моєї матінки там була кімната для гостей Я лише закінчу читати листи та приєднаюся до тебе Ну, біжиш, постарайся потовершувати з місіс Денверс Це якраз слушний момент я повільно підвелася, пішла до холу, мене знову охопила тривожність. Ох, якби я могла зачекати на Максима і потім, взявши його під руку, подивитися кімнати разом. Я не хотіла йти одна з місіс Денверс, яким величезно виглядав тепер порожній хол. Кроки дзвінко віддавалися на підлозі, луною відбивалися від стелі. Мені було соромно, наче я шуміла в церкві. Мене сковувала незручність. Мої підбори безглуздо постокували, і я подумала, який, мабуть, безглуздий у мене вигляд, на погляд Фріса, що безшумно ступає. Ну, він величезний, так? сказала я неприродно бадьоро й весело, голосом вчорашньої школярки, але він відповів мені з усією серйозністю. Так, мадам Мендерлі великий будинок, як деякі інші, але досить великий тут був банкетний зал. Я знаю. Сказала я, як і раніше, чуючи свої гучні кроки Відчуваючи, що він дивиться на мене Як на одну з відвідувачок Так я себе поводила На верхньому майданчику стояла чекаючи мене чорна постать З бліду чорного обличчя черепа І за мною пильно стежили її очі Я залишилася на одинці з місіс Денверс Підіймалася їй назустріч Величезними сходами А вона чекала нерухома Руки складені на грудях Очі прикуті до мого обличчя. Я закликала на допомогу усмішку, на яку вона не відповіла. Я її не звинувачую, для усмішки не було жодних підстав. Це була дурна усмішка, надто сяюча та штучна. Сподіваюся, я вас не затримала? Ви господарка свого часу, мадам. Моя справа – виконувати ваші вказівки. Перейшовши під склепінням галереї, вона рушила по широкому вкритому килимом коридору. Ви його кінцями повернули ліворуч, опустилися на один марш вузькими сходами, знову піднялися такими сходами до добових дверей. Місіс Денверс відчинила ці двері і, відступаючи вбік, пропустила мене вперед. Я опустилась у невеликій приймальні чи бодуарі, де стояли диван, кресла, письмовий стіл. Слідом йшла простора спальня з двома ліжками та широкими вікнами, а за нею ванна кімната. Я одразу підійшла до вікна і виглянула назовні. Внизу простягався Розарій, а за ним до самого лісу підіймався крутий схил. «Отже, звідси не видно море?» – сказала я, повертаючись до місі Денверс. «З цього крила не видно і не чути. Навіть не здогадаєшся, що море так близько. У цьому крилі». Було щось дивне в тому, як вона це сказала. Ніби за її словами щось крилося, вона так підкреслювала «це крило у цьому крилі» ніби хотіла натякнути, що покої, де ми знаходилися, чимось поступавіться всім іншим. Шкода, я люблю море. Вона нічого не відповіла, лише продовжувала пильно дивитися на мене, склавши руки на грудях. Якби там не було, це черівна кімната, і я впевнена, що мені тут буде зручно. Я зрозуміла, що її спеціально відремонтували до нашого приїзду? Так. А яка вона була раніше? Тут були бузкові шпалери та інші портьєри. Містер Девінтер вважав, що вона трохи похмура. Нею рідко користувалися, хіба що поміщали час від часу гостей. Але містер Девінтер спеціально розпорядився в листі, щоб вам приготували цю кімнату. Отже, раніше вона не була спальнею містера Девінтера? Ні, мадам, він ніколи не користувався кімнатами в цьому крилі. О, він мені не казав. І підійшовши до туалетного столика, я почала розчісувати волосся. Мої речі вже були розпаковані, і гребень та щітки лежали на підносі. Я була рада, що Максим подарував мені набір щіток, і тепер вони розкладені на туалетному столику. Вони були нові, дорогі, я не могла соромитись за них перед місіс Денверс. «Еліс розпакувала ваші валізи і прислужуватиме вам до приїзду вашої покоївки!» Я знову посміхнулася до неї і поклала щітку на столик. «У мене немає покоївки!» Я впевнена, що Еліс цілком мені підійде. У неї з'явився такий самий верес обличчя, що під час нашої першої зустрічі, коли я ніякого впустила рукавички на підлогу. Боюся, це вас не влаштує, хіба тимчасово. Прийнятно, щоб дама, яка займає ваше становище, мала особисту покоївку. Я почервоніла і знову взяла щітку. Я чудово розуміла утруйний натяк, що крився в її словах. Якщо вважаєте це за необхідне, можливо, ви візьмете це на себе, сказала я, уникаючи її погляду. Знайдіть якусь молоденьку дівчину, яка хоче пройти навчання. Як вам заманеться? Моя справа виконувати. Настала мовчанка. Я б хотіла, щоб вона пішла. Я не розуміла, чому вона продовжує стояти, склавши руки на чорній сукні і не зводячи з мене очей. Ви, мабуть, живете в Мендерлі вже багато років, душе, ніж усі інші. «Менше, ніж Фріс», – сказала вона, і я подумала, який у неї млявий голос, який холодний, як рука, яку я тримала вранці. Фріс був тут ще за життя старого пана, коли містер Девінтер був дитиною. Зрозуміло. А ви з'явилися пізніше? Так, пізніше. І я знову глянула на неї і знову зустріла її очі. Темні, похмурі, які народжували у мені дивну тривогу, перечуття чогось поганого. Я спробувала посміхнутися і не змогла. Мене приковували ці згаслі очі, в яких не було навіть іскорки симпатії до мене. «Я приїхала сюди разом з першою місіс де Вінтер», сказала вона, і голос її досі глухий, монотонний, рептом пожвавішав, став виразним і звучним. Зміна була така раптова, що вразила мене і навіть злякала. Я не знала, що сказати, що робити, Здавалося, вона вимовила заборонені слова, які довго приховувала у своїх грудях. Я розуміла, що вона зневажає мене з усіма її властивим снобізмом, бачить, що я неважлива, що я боязка, сром'язлива, невпевнена. Треба було щось сказати, не могла же нескінченно сидіти та грати чіткою. Місіс Денверс, я сподіваюся, ми з вами станемо друзями і навчимося розуміти одне одного. Вам доведеться бути зі мною терплячою, це спосіб життя для мене новий. Я жила зовсім інакше, і мені дуже хочеться досягти успіху, а головне зробити містера Девінтера щасливим. Я знаю, що у всіх господарських справах я можу на вас покластися. Містер Девінтер сказав мені про це, і я прошу вас вести господарство точно так само, як раніше. Я не вношу тому жодних змін. Я зупинилася, трохи захекавшись, тільки раніше не впевнена в собі, коли я підвела очі, я побачила, що вона зійшла з колишнього місця і стояла, тримаючись за ручку дверей. Дуже добре, сказала вона. Сподіваюся, ви будете задоволені мною. Будинок перебував під моїм наглядом понад рік, і містер Девінтер не мав жодних претензій. Звичайно, за життя покиненої, місіс Девінтер, все було інакше, часто влаштовувалися прийоми, бувало багато гостей. І хоча господарство вела я, все робилося за її вказівками. І знову в мене виникло враження, що місіс Денверс ретельно підбирає слова, так би мовити промацує мене, намагається прочитати по очах, який ти справляє ефект. Я б охочіше залишила все це на вас, набагато охочіше. І на її обличчі знову з'явився вираз, який я помітила вперше, коли віталася з нею. Глибока, неприхована зневага. Вона знала, що я ніколи не зможу дати їй відсіч. Мало того, боюся її. «Я вам ще потрібна?» – запитала вона, а я вдала, ніби оглядаю кімнату. «Ні, ні, тут є все, що мені знадобиться, Мені буде тут дуже зручно, ви все так чудово влаштували. Я лише дотрималася вказівок містера Девінтера», – сказала вона. Все ще зволікалася на порозі, тримаючи за дверну ручку, здавалося, вона хоче щось сказати, але не може підібрати слова. Скоріше б вона пішла, вона стояла як привид. Якщо вам тут щось не сподобається, одразу поінформуйте мене. Звичайно, звичайно, місіс Денверс, я думаю, вона не це хотіла сказати. Якщо містер Девінтер запитає, де його велика шафа, її неможливо було сюди переставити. «Ми намагались, але не змогли пронести її. Двері занадто вузькі. Ці кімнати менші, ніж у західному крилі. Якщо йому не сподобається, як і зробила все в цих апартаментах, нехай мені скаже». Важко було вгадати, як омаблювати ці кімнати. «Будь ласка, не хвилюйтеся, місіс Денверс. Я впевнена, що він усім буде задоволений. Мені дуже неприємно, що на вас завалилося стільки клопоту». Я й гадки не мала, що він наказав заново обклеїти, обставити ці кімнати. Зовсім ні до чого це було. Мені було б не менш зручно та добре в західному крилі. Вона з цікавістю подивилася на мене і почала крутити дверну ручку. Містер Девінтер сказав, що ви віддасте перевагу життю з цього боку. Західне крило дуже старе, бік моря. Мені було ні, не по собі. Я не розуміла, чому вона говорить зі мною так з якоюсь прихованою злістю, сіляко натякаючи на те, що приготовлені для мене кімнати нижчі за звичайний рівень для Мендерлі, другорядні кімнати для другорядної особистості. Мабуть, містер Девінтер не займає найкрасивішої кімнати, щоб можна було показати її відвідувачам, припустила я. Вона продовжувала крутити ручку дверей, потім знову глянула на мене прямо в очі. Сповільнившись, перш ніж відповісти – і коли вона заговорила, голос їй був ще спокійнішим і монотоннішим. Відвідувачам ніколи не показують спалень, лише хол, галереї та нижні кімнати. Вона зупинилася на мить знову промацуючим непоглядом. Раніше містер і місіс Девінтер займали західне крило, Жили там і користувалися всіма кімнатами. Коли місіс Девінтер була жива, велика кімната, про яку розповідала вам та, що виходить з вікнами на море, була і спальнею. Тут я побачила, як на її обличчя майнула тінь. Вона відступила до стіни, розчинилася в напівтемряві. У коридорі зовні пролунали кроки, і до спальні зайшов Максим. Ну, як, все гаразд, тобі подобається? Він захоплено подивився навкруги задоволення хлопчисько. «Мені завжди була до смаку ця кімната. Усі ці роки вона пропадала даремно, тут поміщала гостей, але я не сумнівався, що в ній закладено великі можливості. Ви чудово тут все влаштували, місіс Денверс? Ставлю вам найвищий бал». «Дякую вам, сер. Сказала вона без жодного виразу і вийшла, безшумно прикривши двері. Максим підійшов до вікна і перехилився через підвіконня. «Я люблю Розарій. Один з моїх перших спогадів, яке шкоти за мамою на нетвердих ногах а в нас зрізає засохлі троянди. У цій кімнаті щось мирне та веселе і спокійне теж. Тут і не здогадаєшся, що море всього за п'ять хвилин ходьби від будинку. Це їй сказала місіс Денверс. Він відійшов від вікна і почав безцільно бродити по кімнаті. Чіпав то одне, то інше, розглядав картини, відкривав шафи, перебирав мої розпаковані речі. Ну як, порозумілося з матінкою Денверс? Раптом сказав він. Я відвернулась і знову почала розчісувати волосся. Вона здається трохи суховатою. Можливо, вона думає, що я втручаюся в те, де вона господарює. Не думаю, що вона преди цього заперечувала. Я підняла очі і побачила, що він уважно дивився на моє відображення. Потім відвернувся, знову підійшов до вікна і почав тихо насвистувати. Не звертай на неї уваги. Вона своєрідна особистість у багатьох відношеннях. Іншій жінці з нею, мабуть, важко ладнати. Ти не турбуйся. Якщо вона стане занадто то докучати ми її позбудемося. Але вона чудово знає свою справу. Зніме з твоїх плечей всі турботи по дому. Вважаю, що слух вона добре підготувала. Ну, зі мною вона знає своє місце. і Я вигнав би її. І спробуй тільки вона щось сказати. Я сподіваюся, ми з нею порозуміємося. вона краще мене дізнається. Зрештою, природно, що спочатку вона проти мене налаштована. Налаштована проти тебе? З чого ти це взяла? Що, чорт забирає, ти маєш на увазі? Він обернувся до мене, насупився, на його обличчі був дивний напівсердитий вираз. Я не розуміла, чому його так зачепили мої слова та пошкодувала про них. Я маю на увазі, що економці набагато простіше господарювати в неодруженого чоловіка. Вона, мабуть, звикла робити все по-своєму. Можливо, боїться, що я тут командуватиму. Командувати? О, Боже! Якщо ти думаєш... Тут він замовк, підійшов до мене і поцілував у чоло. Того дня я більше не бачила місіс Денверс, і ми не говорили про неї. Я почувала себе щасливішою, викинувши її зі своїх думок, коли ми бродили по нижніх кімнатах, розглядали картини. Максимова рука у мене на плечах. Я вже не здавалась сама собі такою самозванкою і більше відчувала себе такою, якою хотіла стати, такою, якою малювала себе в мріях, законною мешканкою Мендерлі. Мої кроки більше не звучали так безглуздо, бо взуття Максима робило ще більше шуму. Я зраділа, коли Максим, глянувши на настійний годинник, сказав, щоб пізно переодягатися до обіду. Це був наш перший вечір у Мендерлі. Ми лише приїхали і затрималися, розглядаючи картини. Це позбавило мене від Еліс і її питань, що я одягну, і допомоги при одяганні. Я боялася церемонного обіду в суворій їдальні. А тепер завдяки тому, що ми не переодяглися, здавалося б, дрівниця, все було гаразд. Мені було легко, вільно, як і в ресторанах, де ми обідали раніше. Я почувала себе затишно. Сміялася, балакала про речі, які ми бачили у Франції та Італії. Ми навіть на столі знімки, а фріст лакей були безликі. Як офіціанти в ресторанах, вони не свердли мене поглядом, як місіс Денверс. Після обіду ми перейшли до бібліотеки і незабаром там опустили штори та підкинули в камін дрова. Було прохолодно для травня, і я з вдячністю відчувала тепло. Для нас було незвично сидіти ось так удвох по обіді. Віталій ми вирушали блокати або їхали кудись машиною, заходили в маленьке кафе, стояли на мостах. Максим, незамислюючись, підійшов до крісла, що стояло ліворуч від каміну, і простяг руку за газетою, підклав під голову одну з диваних подушок і закурив цигарку. Це його звичка. Він завжди так робить, уже, мабуть, багато років поспіль. Він не дивився на мене, він продовжував читати газету, задоволений, спокійний хазяйник, і повернувся додому до звичного йому способу життя. Я сиділа сумно задумавшись під першою днєю рукою підборіддя, Іншою гладячи вуха спанієля. Мені раптом спала на думку, що я не перша відпочиваю в цьому кріслі, хтось сидів тут до мене, залишаючи відбиток свого тіла на цих подушках, хтось інший не лавав каустю срібного кавника, підносив чашку до роту, нахилявся до собаки, як це я роблю зараз. Мене пронизало мимовільне тремтін, ніби у мене за спиною відчинили двері, впустили струмінь холодного повітря. Я сиділа в кріслі Ребеки. і відкинулася на її подушку, пес підійшов до мене, поклав голову мені на коліна, тому що це увійшло в його звичку. І він пам'ятав, що колись в минулому вона давала йому шматочок цукру. Глава восьма. Я, звичайно, навіть віддалено не уявляла собі, до чого впорядковане та розплановане життя в Мендерлі. Я пригадуюсь зараз, оглядаючись назад, що того ранку Максим встав задовго до сніданку і вже встиг написати листи. Коли я спустилася вниз, значно пізніше дев'яти, мене підганяли удари гонгу. Виявилося, що він майже скінчив, чистив собі аплісин. Максим глянув на мене з усмішкою. «Не переймайся, тобі доведеться до цього звикнути. Мені ніколи ганяти ледери вранці». «Буде господарем Мендерлі – справа нелегка, це потребує багато часу. Кава та гарячі страви на буфеті. Снідаємо ми завжди без слух». Я пробормотіла, що в мене відстає годинник, що я занадто довго пребула у ванні, але він не слухав. Він читав лист і чомусь хмурився. Досі пам'ятаю, як мене вразило, мало того, веселив. благоувійний страх, пишність поданого нам сніданку». Там стояв великий срібний електричний самовар та кавник, страв з яєчиною, шинкою, рибою. Були там варені яйця у своєму особливому гарячому гніздечку і вівсянка у срібній мисті. На іншому буфеті лежав окіст і великий шматочок копченої грудинки. Посеред столу стояли страви з ячмінними та пшеничними коржиками та тостами. Горщики різних розмірів з варенням, повидлом, медом – а на обох кінцях височились страви з фруктами на десерт. Мені здавалося дивним, що Максим, який у Франції та Італії задовольнявся рогаликом і апельсином, випивав одну філіжанку кави, сідає вдома за цей сніданок на десятьох, день за днем, можливо, рік за роком, не бачачи, як це безглуздо. Яке це марнотратство. Я помітила, що він з'їв шматочок риби. Я взяла варне яйце, Цікаво, куди подінеться інше, всі ці яєчні, бекон, каша, риба. Можливо, зараз за задніми дверима на кухню стоять слуги, яких я ніколи не побачу, чекаючи сніданку з панського столу, а може, все це просто викидається на спітник? Звичайно, я ніколи цього не дізнаюся і не наважусь спитати. Дякувати Богу, тобі не загрожує знайомство з натовпо моїх родичів, сказав Максим. У мене є лише сестра, яку я рідко бачу. Та напівсліпа баба. Між іншим, Батріс не просилася до ланчу. Я так і думав. Їй, мабуть, не терпиться на тебе подивитися. На сьогодні? Запитала я, і мій настрій впав до нуля. Так, судячи з листа, отриманого вранці. Вона не прибуде тут довго, думаю, вона тобі сподобається. Вона дуже пряма, що в неї на думці, та й на мові. У ній немає жодного вдавання. Якщо ти не сподобаєшся, то вона скаже тобі це в обличчя. Мене це не дуже заспокоїло, я спитала себе, чи немає позитивних сторін у лицемірстві. Максим підвівся за столу і закрився сигарету. «Мені треба зробити купу речей. Як ти думаєш, ти зможеш чому зайнятися? Я радий був би показати тобі сад, але мені треба побачитися з кролі, моїм керуючим. Я надто довго все тут кинув. До речі, він також прийде до ланчу. Ти не заперечуєш, так? Це тебе не обтяжить». «Ні, звичайно, буду дуже рада». Максим узяв листи і вийшов з кімнати. А я подумала, що зовсім не так уявляла наш перший сніданок у Мендерлі. Я бачила в уяві, як ми йдемо разом, рука в руці, на море, повертаємось пізно, втомлені та щасливі до холодного ланчу, а потім сидимо у двох під каштаном, який видно з вікон бібліотеки. Я довго затрималася за сніданком, щоб швидше минув час. І лише побачивши Фріса, який виглядав за дверей, усвідомила, що вже одинадцята година. Я одразу схопилася на ноги, готова провалитись крізь землю. Почала вибачатись за те, що так забарилася. Він мовчки вклонився, дуже чемно, коректно. Але я вловила в його очах здивування. Невже я сказала щось не те? Можливо, не треба було перепрошувати? Можливо, я тепер упала в його очах? Ах, якби я знала, що треба казати, що треба робити... Можливо, він здогадується, як здогадалась місіс Денверс, що вміння себе тримати, ця вся свідкість і впевненість собі не для мене, що мені належить їх набути. І це болісний, можливо, повільний процес, і результат коштуватиме мені не одну гірку хвилину. А поки що, виходячи з кімнати, я не подивилася, куди йду, і спіткнулася на порозі. Фріс підскочив мені на допомогу, піднявши дорогою мою густку, а Роберт, молодший лакей, що стояв за ширмою, відвернувся, щоб приховати посмішку. Я чула й голоси, коли перетинала хол. Один з них засміявся, мабуть, вони сміялися з мене. Я знову піднялася нагору, щоб сховатись у себе в спальні. Але, відчинивши двері, побачила двох покоївок, які прибирали кімнату. Одна підмітала підлогу, друга витирала пилюку столетного столику. Вони здивовано подивилися на мене. Я швидко повернулася і вийшла. Отже, в цей час мені не варто сюди заходити. Мене тут не чекають. Це порушує їх звичний розпорядок. Я знову спустилась, крадучись вниз до бібліотеки. Але бібліотека, де було так затишно і тепло вчора від палаючих полін, зараз нагадувала льодовик. В горі в спальні в мене були сірники, але я не хотіла туди йти, щоб знову не завадити покоївкам. Я не могла стерпіти їхні здивовані погляди. Я вирішила, що візьму сірники з буфету, коли Фріс і Роберт підуть з їдальні. Я увійшла навшпиньки хол і прислухалася. Вони все, ще прибирали зі столу, мені було чути їхні голоси та брескіт посуду. Але все стихло. Мабуть, вони пішли через чорні двері в службові приміщення... Я попрямувала через холду їдальній. Так, на буфеті, який очікувала, лежали сірники. І перетнула кімнату, взяла коробку, і в цей момент увійшов Фріс. Я спробувала сунути коробку у критькума в кишеню, але побачила, що він здивовано дивиться на мою руку. «Вам щось потрібно, мадам?» «У, Фріс, я не можу знайти сірники». Він тут же простяг мені іншу коробку і одночасну сигарету. Дякую, але річ у тому, що я трохи замерзла в бібліотеці. Мені, мабуть, здається, холодно після тих теплих країн. Я вийшла розпалити камін. У бібліотеці, камін не розпалюють, зазвичай лише в другій половині дня, мадам. Місіс Девінтер завжди йшла вранці до кабінету. Там у каміні давно горить вогонь. Звичайно, якщо ви хочете, щоб в бібліотеці теж запалили камін, я зараз же дам розпорядження. Ні-ні, у мене на думці цього немає, я піду до кабінету. Дякую, Фрісе. «Ви знайдете там поштові папіри, пір'я, чорнило, мадам!» «Дякую, Фріс!» Я знову попрямувала в хол, співаючи напівголосно, щоб надати собі впевненого вигляду. Не могла ж сказати йому, що я гадки не маю, де знаходиться кабінет. Максим не показав мені його напередодні вечорі. Я знала, що Фріс стоїть на порозі їдальні, дивлячись мені вслід. Я маю створити витим, ніби мені відомо, куди йти. Я помітила ліворуч двері, і необачно попрямувала до них, плаючи в душі, щоб вони привели мене до мети. Але відчинивши, я виявила, що це комора. Там стояв стіл, де складали букети, біля стільної були навалені купою плетені крісла, на гачку кілька макентошів. Я вийшла, зухвала задерши голову, але глянувши на двері до їдальні, побачила Фріса. Я й на мить не зуміла його обдурити. «У кабінет треба йти через вітальню, мадам!» Усі двері праворуч від вас з цього боку сходів. Прямо через вітальню, а потім ліворуч. Спасибі, Фріс. Я вийшла до вітальні, як він мені вказав. Знайшла гарно довгу кімнату, яка виходила вікнами на галявину, що спускалася до моря. Цю кімнату, ймовірно, показує публіці. І якщо водить відвідувачів Фріс, він, звичайно, знає історію картин на стінах і гепогу, до якої відносяться меблі. Так, звичайно, вона прекрасна, я це розуміла. Ці столи, стільці, можливо, не мають ціни. Але при всьому тому у мене не було бажання там затримуватися. Я й не уявляла, що зможу колись сидіти в цих кріслах, стояти перед різьбленим каміном, кидати книги на стіл. Вона виглядала неживою. Як залом музеї, де окремі частини відгороджені шнуром, де біля дверей сидять служителі у плащі та капелюсі. Я швидко пройшла її, повернувши ліворуч – Потрапила до кімнати, яку раніше не бачила. Кабінет. Я зраділа, знайшовши там спанієлів, які сиділи перед каміном, що горів. Джеспер молодший одразу ж підійшов до мене, виляючи хвостом, і сонув мені носа в руку. Старий собака, при моєму наближній, підняв морду і перевів на мене незрячі очі, але, принюхавшись і виявивши, що я не та, на кого він чекає, з тихим гарчанням відвернувся. Потім і Джаспер відійшов від мене і ліг поруч з матір'ю, а та почала вилизувати йому бік. Приходити сюди вранці уйшло у них в звичку. Вони знали не гірше за Фріса, що в бібліотеці камін розпалять лише в другій половині дня. Чомусь, ще не встигнувши підійти до вікна, я здогадалася, що кабінет виходить на кущі рододендрону. Так, так воно й було. Криваво-червоні соковиті вони росли суцільною стіною перед віченим вікном. Серед зарослих віднілася прогалинка, на кшталт маленької галявини, вкрита оксиметовим мохом, в її центрі невеличка статуя у голого фауна, який тримав біля губ супілку. Рожеві роду дендрони служили йому чудовим тлом, а галявина здавалася крихітною сценою, де він грав свою роль. У кабінеті не було задлого запаху, як в бібліотеці, тут не було старих крел. Не було столів, завалених журналами та газетами, які ніхто не читав. Це була жіноча кімната, витончена, тендітна. Кімната господині, якою ретельно відбирала кожен предмет. І казала, я візьму ось це ось це. Дивлячись серед скарбів Мендерлі, те, що їй найбільше подобалося відкидаючи кидаючи другоряди та посередні. Тут було змішання стилів, суперечності, епох і результат цього – досконалість. Але з холодною формальною досконалістю вітальні у цій кімнаті дивним, вражаючим чином пульсувало життя. Ніби на нього падав жаркий сліпучий відсвіт від суцільної стіни родотендронів за вікном. Я помітила, що, не задовольнившись театром, вони проникли до кабінету. Їхні великі жаркі обличчя дивилися на мене з камінної полиці. Вони плавали у вазі на столку біля дивану. Стояли на письмовому столі серед золотих свічників. Кімната була сповнена ними, навіть стіни набули густого, теплого кольору. Інших квітів у кімнаті не було. І я запитала себе, чи це не переслідує певну мету. Можливо, тут з самого початку прагнула створити саме такий ефект. Адже більше ніде в будинку роду дендронів не було. Квіти стояли в бібліотеці і дальні, але це були доброзичливі, акуратні квіти десь на задньому плані. Не так, як тут, не надміру. Я сіла на бюро і подумала, як дивно, що ця кімната така ошатна, з такими соковитими фарбами, водночас так відповідає своєму діловому призначенню. Нічому й здавалося, що кімната, обставлена, прикрашена з таким бездоганним спаком, не рахуючи надлажку квітів, повинна сама по собі служити лише прикрасою для її господині, але це бюро за всієї його краси. Аж ніяк не було гарною дрібничкою, де жінка дряпає записочки, покусуючи перо, і недбало кидає його на відкритий бів'яр. На відділеннях для паперів були наклеєні ярлики. Невідповідні на листи, листи для зберігання, будинок, маєток, меню, різні адреси. Кожен ярлик написаний стрімким, гострим почерком, який був мені вже знайомий. Зустріч з ним вразила, навіть налякала мене, адже я не бачила його з того часу, як знищила титульний аркуш у книжці віршів. І не думала, що знову побачу його. І висунула на мене одну із скриньок, переді мною знову була знайома рука. Цього разу у книзі зі шкіриною палітуркою під назвою «Гості Мендерлі». Розділена на тижні та місяці, вона показувала, які гості бували в будинку, коли приїжджали, їхали, в яких кімнатах жили чим пригощали. Я перевертала сторінку за сторінкою і бачила, що книга є докладним літописом за рік. І господиня, знайшовши потрібну сторінку, може сказати з точністю до одного дня, який гість тоді й тоді провів ніч під її дахом, де спав, що їв. У скринці лежав також поштовий папір. Товсті білі листи для чернеток і спеціальний папір з гербом та адресою. І в коробочках білі, як слонова кістка, візитні картки. Я виняла одну, розгорнула загорковий папір, у який вона була загорнута «Місіс М. Девінтер». Було написано на ній і в куточку «Мендерлі». І знову поклала її в коробочку і засунула в ящик. Мені раптово стало соромно, ніби я гостю в чужому домі, і господиня сказала мені «Заради Бога скористайтеся моїм столом, якщо вам треба комусь написати». А я критькома зазирнула в її листи. Непробачний гріх. Будь-якою миттю вона може повернутися і побачити, що я сиджу перед відкритою скринькою, чіпати яку я не мала права І коли раптово, наче сигнал тривоги, на бюро переді мною задзвонив телефон Серце мене підскочило, здригнулося в жаху, що мій злочин розкритий Я зняла слухавку тремтячою рукою Хто це? Кого вам треба? На іншому кінці лінії почулося дивне дзещання Потім пролунав голос, низький, скрипучий, незрозуміло чоловічий чи жіночий «Місіс Девінтер? Місіс Девінтер?» «Боюся, ви помилилися. Місіс Девінтер померла понад рік тому». Я сиділа в очікуванні відповіді, безглуздо дивлячись на апарат, і лише коли ім'я повторили ще раз, тепер у голосі звучало здивування. Я усвідомила, почервонівши, що зробила непоправну помилку, і не можу взяти назад своїх слів. «Це місіс Денверс, мадам. Я говорю з вами внутрішнім телефоном». Мій вчинок був настільки дурним, непробачним, що вдувати ніби нічого не сталося, означало поставити себе ще більш безглузде становище. «Вибачте, місіс Денверс», – заякаючись, сказала я. Слова обганяли одне за іншим. Мене налякав телефон, я не усвідомлювала, що говорю, я не зрозуміла, що викликають мене, я не помітила, що розмовляю внутрішнім телефоном. «Шкода, що вас турбувала, мадам!» Сказала вона, я подумала, вона все знає, вона здогадується, що я лазила в стіл І лише хотіла дізнатися, чи не потрібна я вам, і чи ви задоволені сьогоднішнім меню О, звичайно, так, тобто я звичайно задоволена замовляти все, що вважаєте за потрібне, місіс Денверс Не беріть на себе тягар запитувати мене Я думаю, буде краще, якщо ви подивитесь перелік страв Ви знайдете його на бівере перед вами я почала гарячкувато нишпорити на столі і нарешті знайшла аркуш паперу, який не помітила раніше. Я поспішно подивилася на нього креветки під кері, смажена телятина, спаржа, шоколадний мус. Що це ланч чи обід? ланч, мабуть. Так, місіс Денверс цілком підходи, все чудово. Якщо ви хочете щось змінити, будь ласка, скажіть про це. І я одразу розпоряджуся. Ви помітили поруч із соусом, я залишила порожнє місце. Я не знаю, під яким соусом ви звикли їсти смажну талятину. Місіс Девінтер не давала великого значення соусам, і я не вирішувала самовільно це питання. О, ну, право, я не знаю, Місіс Денверс. Я думаю, краще замовити такий соус, який завжди, такий, який замовляла Місіс Девінтер. Вам байдуже, мадам? Так, Місіс Денверс. Я думаю, Місіс Девінтер швидше за все замовила б винний соус. Тоді, звичайно, ми замовимо те саме. Вибачте, що вас потурбувало, коли ви писали листи, мадам. Ви зовсім не турбувала мене, будь ласка, не перепрошуйте. Пошта йде у півдні, роберт зайде за вашими листами і сам проштемпелює їх. Якщо вам треба відправити щось терміново, зателефонуйте йому внутрішнім телефоном, і він накаже негайно віднести ваші листи на пошту. Дякую, місіс Денверс. Я продовжувала слухати, але вона нічого більше не сказала. Пролунало лише тихе клацання, коли вона поклала слухавку. Я зробила те саме. Потім знову подивилася на бюро, на поштовий папір, на бувяри, готовий до вживання. Перед мною порожні осередки і написи на ярликах «Невідповідний лист, маєток, різне» немов мов дорікали мені за неробство. Та, яка сиділа переді мною, не думала. Вона простягла руку до внутрішнього телефону і швидко, негайно віддавала накази на день. Вона закреслювала ту страву в меню, яка їй не подобалася. Вона не казала... «Так, місіс Денверс, звичайно, місіс Денверс, як це робила я». А потім, покінчивши з господарськими справами, вона приймалася за листи. П'ять, шість, можливо, сім, може, чекали на її відповідь. І вона писала їх так добре знайомим мені незвичайним косим почерком. Вона нешкодуючо відривала листок за листком цей білий гладкий папір, адже слово розліталося в неї на рядок. Наприкінці кожного особистого листа ставила свій підпис Ребека де за контрастом з високим похилим R усі інші літери здавалися крихітними. Я барабанила пальцями по столі, у відділеннях для паперів тепер було порожньо. Жодних невідповідних листів, на які давно треба було б відповідати, жодних рахунків, які слід було сплатити. Якщо мені задобиться терміново написати листа, як сказала місіс Денверс, варто телефонувати Роберту, і він велить одразу віднести його на пошту. Цікаво, скільки термінових листів писала Ребека. Та кому? Швачиться, можливо. Біла атласна сукня має бути готова. Або в перукарський салон. Я буду в місті наступної п'ятниці. Запишіть мене на три години до месія Антуана. Миття голови, масаж, манікюр. Ні, подібні листи були б марною тратою часу. Вона просто наказала б з'єднати Мендерлі з, з Лондоном по телефону. Фріс зробив би все, що треба. Фріс сказав би... Я говорю за дорученням місіс Девідер. Я продовжувала барабанити пальцем по столі, Мені не було кому писати. Лише місіс Ванхопер. Було щось безглузди, навіть іронічне в тому, що я сиділа за своїм столом у своєму будинку. Мені не було кому написати, окрім місіс Ванхопер, жінку, яку я не любила, яку ніколи більше не побачу. Я підсунула до себе аркуш паперу, взяла тонке воське перо з безкочим гострим кінчиком. Дорога, місіс Ван Хопер, почала я, я писала вимучення, кострубаті фрази, висловлюючи надії, що плавання пройшло добре, дочка її одужала, а погода в Нью-Йорку хороша, і тут, зупинившись у пошуках слів, перше помітила, який у мене нерозбірливий, несформований почерк, без індивідуальності, без свого стилю, навіть малокультурний, ніби почерк учениці, яка завершила другу сортну школу. Глава дев'ята На під'їзній алеї пролунало шародіння шин. Я схопилася в паніці, кинула погляд на годинник. Ну, звичайно, це приїхала Беатрі з чоловіком. Був початок перший, вони з'явилися раніше, ніж я чекала. А Максим ще не повернувся. Можливо, мені вдасться сховатися, вийти через вікно у сад, А коли Фріс приведе їх до кабінету, він скаже «Мадам, мабуть, вийшла». І ніхто цьому не здивується. Всі вважатимуть, що гаразд. Собаки звели на мене здивований погляд, коли я підбігла до вікна. Джес переваляючи хвостом потрусив слідом. Вікно відчинялося на терасу, за якою була травениста галявина. Але тільки я зібралася прослизнути роду дендронів, як зовсім поруч, пролунали голоси, і я повернулася назад. Вони увійшли в будинок через сад. Мабуть, Фріст сказав їм, що я в кабінеті. Я швидко вийшла в велику вітальню, і кинулася до найближчих дверей ліворуч. Вони вели в довгий кименний коридор, я почала бігти по ньому, чудово усвідомлюючи, що це безглуздо, зневажаючи себе за цей раптовий нервовий напад, але я знала, що не можу без страху зустрітися з цими людьми, принаймні зараз. Коридор, мабуть, йшов у задню частину будинку, коли я повернула заріг, вийшла до інших сходів і зустріла служницю, яку не бачила раніше. Можливо, це була посудомийка з відром, з ганчіркою в руках. Вона витрщила на мене очі, як на привида, поява якого тут ніяк не передбачалася. «Доброго ранку!» – зніковіла я, прямуючи до сходів. «Доброго ранку, мадам!» – відповіла вона, її круглі очі з цікавістю стежили за тим, як я піднімаю сходами. «Я вважала, що сходи приведуть мене до спалення у східному крилі, я знайду свою кімнату і посичу там трохи». Я, мабуть, заблукала, бо, увійшовши у двері на верхньому майданчику сходів, я потрапила в незнайомий мені коридор. Чомусь схоже на коридор у західному крилі, але ширший, темніший. Я зупинилася, потім звернула ліворуч, вийшла до просторого майданчику інших сходів. Навколо було темно і тихо. Ні душі. Якщо вранці тут були покоївки, вони давно закінчали свою роботу і спустилися вниз. Тут не залишилося жодних слідів їхньої присутності, не пахло пилом від підмітання килимів, стоячи стоючи у роздумах, в який бік мені повернути, я подумала, що в цьому мовчанні є щось не зовсім звичайне, щось гнітюче, як у порожньому будинку, покинутому господарями назавжди. Я, навмання, відчинила одні двері і опинилася в непроглядній темряві, через зачинені вікониці не проникав жоден промінь світла. Лише в центрі кімнати невиразно виднілися обриси меблів, закотаних у білі чохли. Повітря було затхле, як буває у нежитлових приміщеннях, де все зібрано у купу і прикрите простирадлом. Цілком можливо, що тут не розсовували завісу з минулого літа, і якщо підійти до вікна, відсунувши їх в сторони, відкрити скребучі вікониці, звідти впаде мертвий метелик, який мучився тут в ув'язненні. Я тихенько вийшла з кімнати і пішла невпевнено коридором, побудова бока якого темніли зачинені двері, поки нарешті не підійшла до невеликої ніші у зовнішній стіні з широким вікном, звідки падало світло. Я подивилася назовні. Піді мною простяглися деревянисті галявини, які йшли до моря, а за ними саме море, яскраво-зелене з білими гребінцями збитим західним вітром, який стрімко і плавно мчали вдалину. Море було ближче, ніж я уявляла, куди ближче. Воно починалося біля купи дерев за останньою галявиною. Якісь п'ять хвилин ходьби, якби я прислухалася зараз, переклавши вуху до вікна, я почула б, як на березі бухти невидимої мені розбиваються борони. І здогадалася, що бійшла будинок довкола, і тепер стою в коридорі західного крила. Так, місіс Денверс мала рацію, звідти добре чути море. Можна було уявити, як взимку воно підкрадається до зелених галявин І загрожує самому будинку Навіть зараз через сильний вітер на склі лежав туман Наче хтось дихнув на них зовні Просочений сіллю туман, який бійнявся з моря На небі раптом з'явилася хмара І море відразу змінило колір Стало чорним, безжальним і жорстоким. Я зраділа, сама не знаю чому що мої кімнати в східному крилі, я повернулася до сходового майданчику і лише зібралася спускатися, поклавши одну руку на перила, як за моєю спиною відчинилися двері, і вийшла місіс Денверс. Кілька митєвостей ми мовчки дивилися один на одного, я не могла з зупевненістю сказати, що відбувається в її очах гнів чи цікавість. Я заблукала, я шукала свою спальню. Ви потрапили у протилежну частину будинку, це західне крило. Так, я знаю. Ви заходили до якоїсь кімнати? Ні, лише відчинила двері, але всередину не зайшла. Там темно, і все вкрите чохлами, мені дуже неприємно. Не хотіла нічого тут порушувати, ви, ймовірно, все тримати закритим. Якщо ви хочете відчинити кімнати, це буде зроблено, лише попередьте мене. Вони всі обставлені, ними можна користуватися. «О, ні, я не мала цього на увазі. Можливо, ви хочете, щоб я вам показала все західне крило?» «Ні, дякую, я маю йти вниз. Я почала спускатися, вона перед зі мною. Наче я була ув'язнена, а вона – мій сторож. «Будь-який час, коли у вас не буде клопоту, лише скажіть мені, і я покажу вам кімнати в західному крилі». Наполегливо повторила вона, і мені не знаю, чому стало не по собі. Ця ситуація пробудила в мені спогад. Нагадала, як я в дитинстві гостювала одного разу в будинку наших друзів, як їхня донька, дівчинка на кілька років старша за мене, взяла мене за руку і шепнула в семе вухо. У мами в кімнаті є одна книжка, я де вона захована. Ходімо подивимося. Я пам'ятаю її бліде, збуджене обличчя, і те, як вона щупала мене за руку. Я велю зняти чухли, і ви побачите всі ці апартаменти такими, якими вони були, коли ними користувалися. І я б показала вам їх сьогодні вранці, але я думала, що ви пишете листи. І вам треба лише зателефонувати до мене в кімнату, якщо я вам буде потрібно, щоб упорядкувати кімнати, не потрібно багато часу. Ми спустилися на один короткий сходовий марш, і вона відчинила ще одні двері, відступивши у бік, щоб мене пропустити. Її чорні очі ніж порили на моєму обличчі. Це дуже люб'язно, місі Денверс. Я вас про це попрошу якось іншим разом. Ми разом увійшли на великий сходовий майданчик, і я побачила, що ми знаходимося на вершині сходів за галереєю менестрелів. Не розумію, як ви могли заблукати, дверіусідне крило зовсім не схожі на ці. Значить, ви спустилися чорними сходами і йшли каменем коридором? Так, так. «Так, я пройшла каменним коридором». Вона продовжувала дивитися на меди, ніби чекала, що я розповім їй, чому втекла в паніці з кабінету і блукала чорними сходами коридорами. «Місіс Лайсі та майор, Лайсі вже давно тут. Я чула, як їхня машина під'їхала після дванадцятої». «О, невже?» – сказала я. «Ферс мав провести їх до кабінету. Нині вже менше половини першої. Тепер ви знаєте, куди вам іти. «Так, місіс Денверс». І я пішла передними сходами в хол, знаючи, що вона стоїть там, на горі, не зводячи з мене очей. Я розуміла, що маю повернутися до кабінету і зустрітися з сестрою Максима та її чоловіком. Мені не вдасться тепер сховатись у спальні. Входячи до вітальні, я озирнулася через плече, і побачила, що місіс Денверс усе ще стоїть, як чорний вартовий. Я зупинилася на мить за дверима до кабінету, Прислухалася до незграбного галасу голосів. Мені й здалося, що в кабінеті повно людей, отже Максим повернувся, поки я була на горі, і привів із собою керуючого. Мене каламутило від страху. Жахливе почуття, яке я так часто відчувала в дитинстві. «Ну от вона нарешті», – сказав Максим. «Де ти сховалась? Ми вже думали, чи не вирушити нам на пошуки. Це Беатріс, це Джайлз, це Френк Кролі». Обережніше щитимало не наступила на собаку. Беатріс була висока, широкоплеча, дуже красива, з такими ж, як у Максима, очима та підборіддям, але не така модна та елегантна, як я очікувала, скоріше спортивна. Такі жінки виходжують хворих собак, розбираються в конях, добре стріляють. Вона мене не поцілувала. Вона міцно потисла мені руку, дивлячись прямо в очі, і вбернулася до Максима. Ані трохи не схожа на те, що я думала. «Нічого спільного з твоїм описом!» Всі розсміялися, я теж, хоча хто знає, можливо, вони сміялися з мене, питаючи себе, як Максим мене описав, і що саме вона очікувала побачити. «Це Джайлз», – сказав Максим, стискаючи мені плече, і Джайлз, простягши в лише з мало не вивихнув мені руку і тексти з пальця, що вони уніміли. «Френк Кролі», – сказав Максим. І я обернулася до керуючого, безбарвного, досить худого чоловіка з кадиком, що стирчить, в очах якого при погляді на мене я прочитала полегшення. Мене це здивувало, але замислюватися не було, коли був війшов Фріс і подав нам Херес. І Беатріс знову звернулася до мене. Максим казав, що ви повернулися лише вчора. Я цього не знала, ми б не звалилися вам на голову так скоро. «Ну що ви думаєте про Мендерелі? Я майже нічого не бачила, звісно, він дуже гарний. Як я й очікувала, вона розглядала мене з голови до п'ят, але робила це відкрито і прямо, без ворожості, як місіс Денверс. Вона мала право мене судити, вона сестра Максима. А тут і сам Максим підійшов до мене, взяв під руку, я відразу стала почуватися впевненіше. «Ти виглядаєш набагато краще, старий!» Сказала вона, схливши голову на бік і критично вдивляючись у нього. «Дякувати Богові у тебе тепер зовсім інший вигляд. Певно, дякувати за це ми повинні вам?» Киваючи мені, сказала Беатріс. «Я здоровий, як бик», – коротко відповів Максим. «У житті нічим не хворів. По-твоєму, кожен, хто не такий товстий, як Джайлз, стоїть однією ногою в могилі?» Дурниці, сказала Беатріс. ти чудово знаєш, що півроку тому ти був справжньою руїною. Я до смерті налякалася, коли приїхали й побачила тебе. Я вирішила, що на тебе чекає нервовий розлад. Джайлз, підтримай мене. Ну, я повинен сказати, друже, що ти виглядаєш іншою людиною, сказав Джайлз. Ти добре зробив, що виїхав звідси. Щоправда, він добре виглядає кролі. По тому, як напружилася м'язи Максима під моєю рукою. Я зрозуміла, що він ледве стримує роздратування. З якоїсь невідомої мені причини ця розмова про його здоров'я була йому неприємна, виводила із себе. Я подумала, що з боку Беатріс це було не «Максим дуже засмаг», – несміливо сказала я. «Це прикриває всі гріхи. Ви бачили, як він снідав у Венеці на балконі спеціально, щоб стати темнішим? Він вважає, що засмага йому личить». Усі засміялися, і містер кролі сказав, «У Венеції було, мабуть, чудово, місіс де Вінтер, у цю пору року». «Так, погода була чудова. Лише один поганий день, так, Максиме?» «І ми благополучно перейшли від його здоров'я до Італії». Розмова вийшла легко, не вимагаючи зусиль. «Максим, Джайлес Беадріс Беатріс обговорювали машину Максима. а Містер Кроллі розпитував мене про те, чи на каналах Венеції більше немає гондол, одні моторні човни». Я розуміла, що на все це йому глибоко байдуже, але він питає мене, щоб допомогти, і я побачила в ньому союзника за всієї його зовнішньої невиразності. «Джесперу потрібен маціон», – сказала Беатріс, чіпаючи пса ногою. «Він надто рожера, йому всього два роки. Чим ти його годуєш, Максиме?» «Дорога Беатріс, у нього такий самий режим, як у твоїх псів. Він їсть те саме, що й вони». Не виставляйся і не вдавай, що ти більше розумієш у тваринах, ніж я. «Любий мій, як ти можеш знати, чим годували часперек, що тебе не було тут більше двох місяців? Не кажи мені, що Фріс двічі на день прогулював його до сторожки. Я бачу по шерсті, що він уже давно не бігав. На мене хай краще буде перегодованим, ніж напівдохлим, як твій недумковатий пес», – сказав Максим. «Не дуже розумне зауваження, якщо зважати на те, що Лев виграв дві медалі на собачій виставці в лютому», – сказала Беатріс. Атмосфера знову ставала загрозливою і бачила, що Максим сти з губи, і запитала себе. «Невже всі брати і сестри так спілкуються між собою, не думаючи про те, як ніякого всім, хто слухає їх?» Хоч би скоріше війшов Фріс і сказав, що падає на ланч, чи треба чекати на гонг, я не знала, як прийнято в Мендерлі кликати до столу. «Ви живете далеко від нас?» – запитала я, сідаючи поряд з Беатріс. «Вам довелося рано виїжджати?» «За 50 кілометрів звідси, Люба, у сусідньому гравстві і по той бік від Траунчестера. У нас куди краще полювання. Обов'язково приїжджайте та погостюйте у нас, коли Максим погодиться вас відпустити. Джайлис, стась вам коня!» На жаль, я не полюю. Верхи їжджу, мене вчили в дитинстві, але дуже погано, я зовсім з того часу розучилася. Ви знов маєте за це взятися, сказала Беатріс, не можна жити за містом і не їздити верхи. Ви не знатимете, куди себе подіти. Максим каже, що ви малюєте, це непогано, звичайно, але при цьому ти сидиш на місці. Прекрасно у сірий день, коли більше нема чого робити. Люба Беатріс, мене такі шалені любителі свіжого повітря, як ти. Сказав Максим. «Я не з тобою, говорю, друже. Всім відомо, що ти цілком щасливий, нога за ногу прогулюючись у саду довкола будинку». «Я теж дуже люблю гуляти», – швидко промовила я. «Опевнена, мені ніколи не набридне блукати Мендерлі. А коли потепліше, я зможу купатися». «Люба, ви оптимістка», – сказала Беатріс. «І не пригадаю, щоб я колись тут купалася. Вода надто холодна і берег поганий». Не має значення дуже люблю купатися, якщо тільки не сильна течія. Тут у бухті безпечно купатися. Ніхто не відповів, і я раптом зрозуміла, що я сказала. Тяжкі голосно забилося серце, щоки спалахнули жарким вогнем. У болісному збентеженні нахилилася почала гладити Джаспера. Так, Джасперу теж нешкідливо було б поплавати, щоб зігнати жирок, перервала мовчання Беатріс. Але це було б для нього надто важким випробуванням, так Джаспер «Гарна собака! Славний пес!» Ми гладили його, не дивлячись один на одного. «Послухайте, я страшенно зголоднів. Що ради цього святого сталося з ланчем?» Сказав Максим. «Ще немає першої!» Сказав містер Кролі. «Якщо вірити годинникам на каміні!» «Цей годинник завжди поспішав!» Сказала Беатріс. «Вже багато місяців вони точнісінько йдуть!» Сказав Максим. У цей момент двері відчинилися, і Фріс оголосив, що ланч подано. «Мені треба вимити руки», – сказав Джайлз. Всі піднялися і з полеженням попрямували через вітальню дохолу. Ми з Беатріс трохи випередили чоловіків, вона взяла мене під руку. «Голубчик Фріс», – сказала вона, – «і він зовсім не змінюється. Дивлячись на нього, я знову почуваюся дівчинкою. Знаєте, не ображайтесь на мої слова, але ви виглядаєте ще молодше, ніж я думала. Максим казав мені, скільки вам років, але ж ви досконале дитя. Скажіть, ви дуже закохані в нього? І я не була готова до такого питання, і побачивши подив у мене на обличчі, вона розсміялася і стисла мені лікоть. Не відповідайте, я бачу, що ви відчуваєте. Пхаю ніс у чужі справи, так? Не звертайте на мене уваги. Я дуже прив'язана до Максима, хоч ми з ним іноді сваримось. І я знову вітаю вас з тим, як він чудово виглядає. Ми всі були дуже стурбовані за нього рік тому, але ви, звісно, знаєте всю цю історію. На той час ми увійшли в їдальню, і вона замовкла, тому що тут були слуги, і до нас приєдналися всі інші. Але, сідаючи на своєму місці, розгортаючи серветку, я подумала, що б цікаво сказала Беатріс, якби я їй повідала, що мені нічого не відомо про минулий рік, я не знаю ніяких бухт, Максим зберігається в таємниці, я не розпитую його. Ланч прийшов краще, ніж я мала очікувати. Майже не було суперечок. Можливо, Беатріса виявила нарешті деякий такт, у всякому разі вони з Максимом говорили про Мендерлі, коней, спільних друзів, а Френк Кролі, мій сусід зліва, підтримував зі мною легку розмову ні про що, за що я була йому дуже вдячна. Джейс був більше зайнятий їжою, ніж розмовами, проте час від часу він згадував і про мене, і кидав на мене якісь зауваження. Той самий кухар Максиме? Спитав він, коли Роберт вдруге запропонував холодне суфле. Я завжди говорю більше, що Мендерлі єдине місце в Англії, де ще пристойно готують. «Я пам'ятаю, це суфле з давніх-давен». «Та ні, трапляється, що ми міняємо кухаря», – сказав Максим. «Але рівень залишається тим самим. У Місіс Денверс зберігаються всі рецепти, вона каже їм, що готувати». «Вражаюча ця жінка, Місіс Денверс», – сказав Джайлес, повертаючись до мене. «Ви теж так думаєте?» «Так», – сказала я. «Місіс Денверс здається мені незвичайною особистістю. Отже, красу нею її не назвеш». Сказав Джайлз і вибухнув гучним сміхом. Френк кролі нічого не сказав, а, піднявши очі, я побачила, що Беатріс пильно дивиться на мене. Але вона відразу відвернулася і почала розмовляти з Максимом. Ви граєте в гольф, місіс Девінтер? запитав мене кролі. Боюся, що ні. Відповіла я, радівчи, що тема розмови змінилася, і місіс Денвер знову забута, хоча я зовсім не зналася на гольфі, ніколи не грала в нього. Я була готова слухати кролі стільки завгодно. У гольфі є щось солідне та нудне, у ньому не таїться небезпеки, він нічим не загрожує. Подали сир та каву, і я запитала себе, чи не треба тепер мені встати за столу. Я раз у раз поглядала на Максима, але він не подавав мені знаку. А тут Чайлз почав розповідати історію, за якою я на могла встежити, про те, як викопували занесену снігу машину. Що його не було на цю тему, сказати не можу. Я вічливо слухала її, час від часу, киваючи головою і посміхаючись. І бачила, що Максим, який сидів напроти мене, ставав все неспокійнішим, ніби не міг сидіти на місці. Нарешті Джейлс замовк, і я піймала погляд Максиму. Він трішки нахмурнів і кивнув головою на двері. Я відразу схопилася, ніяково зачепивши стіл, коли відсунула стілець перекинула келих з портвейном, який стояв перед джазом. «О, Господи!» – вигукнула я, забарившись, не знаючи, що робити. «Все гаразд, Фріс прибере!» – сказав Максим. «Ти зробиш ще гірше. Бетріс, візьми її до саду, вона ще нічого майже не бачила». Він здавався втомленим, змученим. «Краще, вони б не приїжджали», подумала я. «Вони зіпсували нам день. Потрібно було докласти занадто багато зусиль для їхнього переїзду». Я теж почувала себе втомленою, втомленою та перегніченою. Голос Максима звучав мало нероздратовано, коли він запропонував, щоб ми пішли до саду. Якою треба бути ідіоткою, щоб перекинути келих з вином? Ми вийшли на терасу і попрямували вниз до підстрижених зелених галявин. «Шкода, що ви так скоро повернулися в Мендерлі», – сказала Беатріс. «Було б набагато краще, якби ви побалакали місяці три-чотири в Італії і переїхали сюди всередині літа». «Дуже пішла б на користь Максиму, не кажучи про те, що було б набагато легше для вас. Боюся, що спершу вам доведеться того. Не думаю, я впевнена, що люблю Мендерлі». Вона не відповіла, і ми мовчки пройшлися туди-сюди по Голявині. «Розкажіть мені про себе», – нарешті сказала Беатріс. «Що це ви робили на півдні Франції, жили з якоюсь кошмарною американкою?» – сказав Максим. Я пояснила їй про місіс Ван Хоппер і що привело мене до неї. Беатріс слухала мене дуже співчутливо, але не дуже уважно, ніби її думки були зайняті чимось іншим. Так, сказала вона, коли я зупинилася, все це сталося раптово, як ви кажете, але, звичайно, ми були в захваті, Люба, і я щиро сподіваюся, що ви будете щасливі. Дякую, Беатріс, дякую. Я запитувала себе, чому вона сказала, що сподівається, що ми будемо щасливі. А чи не сказала, що впевнена в цьому? Вона була добра, щира, дуже подобалась мені, але в її голосі просли знов сумнів, і це вселяло в мене страх. «Коли Максим написав мені про все», – продовжила вона, беречу мене за руку, «я сказав, що знайшов вас на півдні Франції, що ви дуже молоденька, гарненька». Я жахнулася, ми всі чекали побачити таку собі світську красуню, дуже сучасну, з наштукатуреним обличчям, одним словом, дівчину, яку чекаєш зустріти в таких місцях. Коли ви увійшли до кабінету перед ланджем, я не повірила своїм очам. Вона засміялася, я теж, вона таки не сказала, чи розчарувала її моя зовнішність, чи заспокоїла. Бідолашний Максим. Сказала вона. Він прийшов через страшні дні, сподіватимуся, що ви змусили його забути про них. Звичайно, він обожнює Ментерлі. Мені й хотілося, щоб не перервався хід її до думок. Вона так легко, природно розповідала мені про минуле і одночасно в самій глибині душі я боялася про нього знати, про нього чути. «Ми з Максимом зовсім не схожі», – сказала Беатріс. «Наші характери діаметрально протилежні». Подобається мені людина чи ні, я задоволений, я чи серджуся, одразу по мені видно. Максим інший, дуже стриманий, замкнутий, потайний, ніколи не взнає, що у нього там в душі. Я вибухаю з найменшого приводу, спалахну, а за секунду все позаду. Максим виходить із себе один чи два рази на рік, але коли це трапляється, краще бути подалі. Але не бійтеся, навряд чи ви вивдете його себе, дитину, у вас такий врівноважений характер. Вона посміхнулася і поплескала мене по руці, і я подумала, врівноважений характер, як мирно і делічно це звучить. Одразу уявляєш собі жінку з в'язанням на колінах, з гладким безроботним чолом, жінку, яку ніщо не турбує, яка ніколи не стояла, як я, сповнена надій, пристрасних прагнень і невпевненості в собі. «Ви не образитесь на мене, дитинко, але я думаю, вам треба щось зробити з волоссям. Чому б вам його не завити?» Волосся ваше таке довге та пряме. Напевно, виглядає жахливо під капелюхом. Можливо, закласти їх за вуха? Я слухняно зробила це і чекала її схвалення. Беатрис критично дивилася на мене, схливши голову на бік. Ні, ні, я думаю, так ще гірше. У вас робиться надто суворий вигляд, це вам не личить. Ні, вам потрібна завивка, щоб трохи підняти їх. Мені ніколи не подобався цей стиль аля ля Дарк, або як там це називається... А що каже Максим? «Долиця вам ця зачіска, на його думку, чи ні?» «Не знаю, він про це нічого не говорив». «Ну що ж, можливо, йому подобається?» «Та ви не слухайте мене. Скажіть, ви купили якісь речі у Лондоні чи Парижі?» «Ні, нам було ніколи. Максимові не терпілося потрапити додому. І завжди можу виписати каталог і замовити сукню поштою». «Дивлюсь на вас. одразу видно вам байдуже, що носити», – сказала Беатріс. Я винувато подивилась на свою спідницю з легкої шерсті. Ні, не байдуже, я люблю гарні речі, але я досі не могла витрачати багато грошей на одяг. Дивно, що Максим не затримався на тиждень у Лондоні, щоб купити вам якісь пристойні речі. Правду кажучи, це егоїзм з його боку. І так не схоже на нього. Зазвичай він дуже вибагливий, йому важко догодити. Справді? Мені так не здалося. На мою думку, він взагалі не помічає... Що я одягнула, йому все одно. О, мабуть, він дуже змінився, сказала Беатріс. Вона вдвернулася від мене і, засунувши руки в кишені, засвистіла, підзиваючи Джаспера. Потім подивилася на гору, на будинок, що височив над нами. Вони користуються західним крилом, сказала вона. Так, наші кімнати у східному крилі там усе переробили. Справді? Я цього не знала, цікаво чому. Так вирішив Максим. — сказала я. — Йому, мабуть, тут більше подобається. Вона нічого не відповіла, продовжила свистіти, дивлячись на вікна будинку. — Як ви порозумілися з місіс Денверс? — раптом запитала вона. Я нахилилася, почала поплескувати Джаспера по голові і гладити його за вухами. — Я не так часто з нею зустрічаюся. Вона мене трохи лякає, я ніколи не бачила таких людей. — Так, думаю, що ніколи, — сказала Беатріс. Час підняв на мене великі очі, покірні, сруймязливі. Я погладила його шовкову маківку і поклала долоню на чорний ніс. ніз. «Ну, «Нема чого їй боятися», – сказала Беатріс. «Головне, що вона не помітила цього. Звичайно, мені майже не доводилося мати з нею справу, та й таке бажання навряд чи виникне. Однак вона завжди була чемна зі мною». Я продовжувала гладити Джаспера. «Вона дружелюбно тримається з вами?» – запитала Беатріс. «Ні, не дуже». Питрі знову почала свистіти, чухати голову Джаспера. «Я б на вашому місці постаралася якнайменше звертатися до неї». «Так, вона чудово сподарює, мені немає необхідності втручатися». «О, я не думаю, що вона проти цього заперечувала», – сказала Беатріс. «Це саме напередодні ввечері сказав мені Максим. Я подумала, як дивно, що тут думки сестри і брати зійшлися». Я вважала, що втручанню її справи найменше має бути до смаку місіс Денверс. Я думаю, вона згодом змериться, сказала Беатріс, але спочатку доведеться важко, це зрозуміло, вона дико ревнує, я боялася, що так і буде. Чому, до кого вона ревнує? Мі не здалося, що Максим так любить її, сказала я, дивлячись на неї. Мила дитина, до чого тут Максим? Я гадаю, що вона поважає його таке інше, але тільки. Ну, розумієте, вона зупинилася, трохи нахмурившись, невпевнено глянула на мене. І нестерпно те, що ви взагалі тут з'явилися, ось у чому біда. Чому? Чому це їй має бути нестерпно? Я думала, ви знаєте, Максима слід сказати вам про це, вона просто обожнювала Ребеку. О, вигукнула я, ось що. Ми продовжили обидві поплескувати гладити Джаспера. «А ось і чоловіки», – сказала Беатріс. «Давайте винесемо крісла, а посидимо під каштаном». Як погладжав Джейлз на нього просто гидко дивитися поруч з Максимом. Я думаю, Френк повернеться до контори. «Ну і нудна він людина, ніколи не скаже нічого цікавого. Що це ви там обговорювали? Мабуть, від усього нашого світу камені на камені не залишилося». Вона засміялася, а чоловіки неквапливо підійшли до нас. Джейлз жбурнув гілку, щоб Джаспер приніс її назад. Ми всі дивилися на собаку, Містер Кролі глянув на годинник. "Мені час. Дуже дякую за ланч, міс Де Вінтер. Приходьте частіше", сказала я, тиснучи йому руку. Цікаво, чи поїдуть Беатріс з чоловіком? Я не знала, чи приїхали вони тільки на ланч, чи збираються провести у нас день. Я сподівалася, що вони поїдуть. Я хотіла залишитися сама з Максимом, щоб було так, як бувало в Італії. Роберт виніс крісла та пледи, і ми всі посидали під каштаном. Джайлз відкинувся на спинку крісла і прикрив очі капелюхом. Не забрамть бджоп похрубовати з роззявленим ротом. "Закрий рота, Джайлзе!» – сказала Беатріс. "Я не сплю". Промимим він розплющив очі і знову заплющив. Він здавався мені непривабливим, і не зрозуміла, чому Беатріс вийшла за нього. Не могла ж вона закохатися? Хто знає, можливо, вона думає те саме про мене. Час від часу я ловила на собі її погляд, то здивований, то задумливий, ніби вона питала себе: що заради всього святого Максим ні знайшов. Але разом з тим, добрий і доброзичливий, вони говорили про свою бабусю. «Ми повинні поїхати відвідати стару даму», – сказав Максим. «Вона впадає в дитинство, у неї від улах і їжа валиться з рота», – сказала Беатрис. Я слухала їх, спершись на руку Максима, і терлися під боріттям у його рукав. Він погладжував мою руку, не думаючи про те, що робить, розмовляючи з Беатрис. В точності, як я з Джаспером, подумала я. Джаспер, для нього зараз це я. Час від часу він гладить мене, коли згадує. Я задоволена, роблюся ближче до нього на мить. Він любить мене так, як я люблю Джаспера. Вітер затих. Все зацепеніло у мирній дремоті. Терву лише нещодавно скосили, і від неї йшов густий запашний запах. Запах літа. Надголого Джаза повисла з зищанням джела. Він відмахувався від неї капелюхом. Джаспер прибрався ближче до нас, йому стало жарко на сонці, язик бовтався у розкритій пащі. Він плюхнувся на землю поряд зі мною і, винувато дивлячись великими очима, почав вилизувати бік. З найближчої до нас труби вився димок. Можливо, запалили в угоні бібліотеці. Через галявину пролетів дріс, прямуючи до магнолій біля вікна їдальні. Навіть сюди, на галяву долинав слабкий запах її білих квітів. Все було спокійно, нерухомо. Шум перебої в бухті відступив у далечінь. Мабуть, шов відлив. Знову задзищала бджола, припинивши свій політ, щоб сісти на квіта каштана над нами. «Так, я собі все уявляла», – подумала я. «Таким, я сподівалася, і буде життя в Мендерлі. Мені хотілося сидіти тут вічно, не розмовляючи, не слухаючи інших, зберегти назавжди цей дорогоцінний момент, тому що, занурившись у напівдремоту, ми були умиротворені». Ми були згодні з собою і з життям, як бджола, що гуде над нашими головами. Скоро все зміниться. Настане завтра, післязавтра, наступний рік. Ми, можливо, теж змінимося і не сидітимемо ось так разом. Хто з нас поїде, чи не здужує, чи помре, майбутнього губилося в темряві. Невидиме, невідоме. Але цей момент нічого не може порушити, йому нічого не загрожує. Для Максима в ньому не було нічого святого. Він говорив з Беатрис про те, що треба розділити підлісок біля під'їзної алеї. І Беатріста погоджувалась то пропонувала ще щось, гадаючи водночас у за запучки трави. Для них це було звичайне проведення після ланчу. Чверть четвертого, як будь-яка інша година, в будь-який інший день. Їм не хотілося притиснути ці хвилини до грудей, сховати їх у безпечному місці. Їх не мучив страх, як мене. «Ну, нам, мабуть, настав час вирушати сказала Беатріс, струшуючись з пениця траву. «Я не хочу запізнюватися, ми чекаємо на обід кортриджей». «Як поживає Віра?» – запитав Максим. «О, як і раніше, одна розмова про своє здоров'я. А він сильно постарів. Вони, звичайно, розпитуватимуть про вас». «Передайте їм привіт», – сказав Максим. Ми встали, джелест позіхнув, подігнувся, сонце зникло. Я подивилась на небо, воно потемніло, на ньому з'явилися невеликі хмарки, вони мчали ряд за рядом. «Вітер змінюється», – зауважив Максим. «Сподіваюся, ми не попадемо під дощ», – сказав Джаз. «Боюся, погода псується», – сказала Беатріс. Ми повільно попрямували до під'їзної алеї, де стояла машина. «Ви таки не побачили, що ми зробили східним крилом», – сказав Максим. «Піднімемося нагору», – запропонувала я. «На одну хвилину». Ми війшли в хол, під'їлися парадними сходами – чоловіки, слідом за Беатрі мною. Дивно, що Беатріс прожила тут стільки років. Бігла дівчинкою цими щаблями по розняненню. Вона народилася тут, виросла. Все було і тут знайоме. А я ніколи не зможу зродитися з Мендерлі, так як вона. У її душі, мабуть, зберігалось багато картин. Цікаво, вона колись думала про ті минулі дні, згадувала ту ходу дівчинку з чурячим хвостиком. зовсім не схожу на ту жінку, якою вона стала до 45 років. Бадьору, енергійну врівноважену. Ми підійшли до наших кімнат, і Джальз, нахиливши голову під низькою притолокою, сказав Як весело тут це виглядає, стало набагато краще, правда Бі? Так, старий, ти перевершив самого себе, сказала Беатріс. Нові фіранки, ліжка, все нове. Пам'ятаєш, Джалезе, ми жили тут, коли у нас боліли ноги. Тут це було таким тьмяним і сірим, і не дивно матінка не розуміла, що таке комфорт. «Ви ніколи тут не поміщали гостей, Максиме? Лише коли будинок був набитий битком. Запихали сюди холостяків. Ну, має сказати, зараз тут просто чарівно. Тут уж вікна виходять на розарій. Від цього кімната виграє. Можна я припудрю носик?» Чулки вирушили вниз, а Беатріс пішла до церкви. «Це все зробила стара Денверс?» – запитала вона. «Так, на мою думку, вона влаштувала все чудово. Хм, не доводиться дивуватися при її навичках. Цікаво, у що це все обійшлося? Мабуть, хорошу копійчину. Ви не питали? Ні, боюсь, що ні. Хоча навряд чи витрати турбували б місіс Денверс. Можна я візьму вже гребінець? Який гарні щіткий. Весельний подарунок? Мені купив їх Максим. Хм. Вони мені подобаються. Ми, звичайно, те щось вам подаруємо. Що ви хочете? О, правда, не знаю. Нехай вас це не хвилює. «Люба, не говоріть нісенітниці. Невже я пожалію вам гроші на подарунок, навіть якщо нас і не покликали на весілля?» «Сподіваюся, ви не образилися на нас за це? Максим хотів, щоб ми одружилися за кордоном». «Зовсім ні. Дуже розумно з вашого боку. Зрештою він...» Вона зупинилася на середині фрази і впустила сумочку. «Чорт, невже й зламала замок? Ні, все гаразд. Про що я говорила?» «Не можу згадати». «Ах, так, про весільні подарунки. Потрібно щось вигадати». Як ви ставитеся до коштовностей? Я не відповіла. Ви так відрізняєтеся від звичайних молодят. Днями одружилася донька одних моїх знайомих. Зрозуміло, їм надарували, що й завжди білизну, кавові сервізи, крісла та інше. Я купила їм досить симпатичний торшер. Заплатила за нього Герода п'ять фунтів. Якщо ви зберетеся до Лондона купувати вбрання, рекомендую вам мою кравчиню, мадам Каро. Має дуже гарний смак і вона не обраховує. Беатріс встала за туалетного столика і поправила спідницю. «А як ви думаєте, ви багато прийматимете?» «Я не знаю, Максим нічого не говорив». «Так, з ним ніколи нічого не знаєш. Чудова людина. Був час, коли тут не можна було знайти вільного ліжка, будинок був сповнений гостей. Мені чомусь важко уявити вас...» Вона різко зупинилась і поплескала мене по руці. «Гаразд, побачимо. Шкода, що ви не їздите вверх і не полюєте. Ви так багато втрачаєте?» «Ви випадково не захоплюєтеся вітрильним спортом, ні?» «Ні», – сказала я. «Дякую за це», – сказала Беатріс. Вона пішла до дверей і рушила коридором, а я за нею. «Приїжджайте погостювати, якщо буде охота», – сказала вона. «До нас їздять без запрошення. Життя надто коротке, щоб витрачати його на запрошення». «Дякую». Ми підійшли до парадних сходів, що спускалися в хол. Чоловіки вже стояли на ганку. «Швидше, бі!» – крикнув Джалс. «На мене впала крапля, тому, тому ми підняли дах кабріолету. Максим каже, що барометр падає». Беатрис взяла мене за руку і, нахилившись, швидко поцілувала в щоку. «До побачення», – сказала вона. «Вибачте, якщо я наговорила купу речей, які не варто було говорити, і ставила безтактні запитання. Максим підтвердить, що я ніколи не вирізнялася особливим тактом. І, як я вам вже казала, вені трохи не схожі на те, що я чекала». Вона подивилася мені прямо в очі, губи іскалися для свисту, потім вона виняла сумочки-цигарку і клацнула за пальничкою. «Розумієте?» – сказала вона, закриваючи сумочку і спускаючи східцями. «Ви так сильно відрізняєтесь від Ребекки?» Ми вийшли на ганну, і ви бачили, що сонце зникло за грядою хмар. Сіється дрібний дощ, і по галявині йде Роберт, щоб занести крісла в будинок. Глава 10 ми дивилися йому слід, поки машина не зникла за поворотом під'їзної алеї. Потім Максим узяв мене під руку і сказав. «Дякувати Богу, це вже позаду. Живі діне пальто і підемо. Чорт з ним, з дощем. Мені необхідно пройтися. Я більше не можу сидіти під дахом». Він виглядав блідим та втомленим. Дивно, подумала я, чому і сіджалися, його рідна сестра і зять, так втомили його. «Стривай, я збігаю нагору за пальто», – сказала я. Тут у кімнаті під сходами висить купа макінтошів, обере будь-яке, нетерпляче сказав він. Варто жінці потрапити до себе в спальню, вона протурчит там щонайменше півгодини. Роберте, принесіть, будь ласка, Де Девінтер Макінтош, там не менше півдюжні дощовиків, які забували нас різні люди. Він уже стояв на під'їзній алеї і кликав Джаспера. Пішли-пішли, не роба, ми з тебе вже рок струсимо. Джаспер описував навколо нього кола істерично гавкаючи вперед чуї прогулянки. «Замовчи! Куди серед всього святого подівся Роберт?» – сказав Максим. Роберт бігцем вибіг з холу з дощовиком у руках, і я поспішно отягла його, заплутавшись у рукавах і на силу комір. Плащ був, звичайно, занадто довгий і широкий, але шукати іншого було ніколи. І ми рушили по до лісу. Джаспер бігом попереду. «Так, для мене і двох родичів достатньо», – сказав Максим. «Беатріс – одна з найкращих людей у світі» але вона не може не ляпнути чогось не попад. Я не була впевнена, в чому саме припустилася промаха Беатріс, і вирішила, що краще не питати. Можливо, Максим усе ще сердився через ту розмову про його здоров'я, яку вона підняла перед ланчем. «Що ти думаєш про неї?» – запитав він. «Вона мені дуже сподобалася, вона була зі мною дуже мила. Про що вона говорила з тобою після ланчу?» О, «Не знаю, говорила більше я. Розповідала їй про місіс Хобер, як ми з тобою познайомилися, таке інше. Вона сказала, що я зовсім не схожа на те, що вона чекала. А що, чорт забирає, вона чекала? І я тому й більш елегантну, молоду жінку, вишукану та навчену досвідом. Світську красуню, сказала вона». Максим нічого не відповів. Він наглився, піднявши лозину, кинув його Джасперу. «Іноді Беатріс буває страшенно дурна», – сказав він. Ми піднялися по травнистому схилу за і вийшли в ліс, густий і темний. Ми ступали по зламаних гілках, по дорічному листю, а подекуди по свіжій зеленій щетинці, молодої папероді і стеблам пролісків, які ще не розпустилися. Джаспер за тих, опустив носа до землі. Я взяла Максима за руку. «Тобі подобається моє волосся?» – запитала я. Він здивовано подивився на мене. «Твоє волосся? Чому ти мене про це питаєш? Звісно, подобається. Що з ним не так?» «О, нічого, я просто хотіла знати». «Кумедна ти?» – сказав він. Ми вийшли на невеличку галявину. Звідти виходили в протилежні боки дві стежки. Джеспер, не вагаючись, побіг вправо. «До мене!» – покликав Максим. «Іди сюди!» Пес озернувся, заваляв хвостиком, дивлячись на нас, але не рушив з місця. «Чому він хоче туди йти?» – запитала я. «Мабуть, тому що звик», – коротко відповів Максим. «Та стежка веде до бухти, де ми тримали яхту». «Пішли, пішли, друже». Ми звернули на ліву стежку, нічого більше не сказавши. І коли я невдовзі звернулася, я побачила, що Джаспер біжить слідом. «Ця стежка йде до тієї долини, про яку я тобі казав, де так чудово пахнуть азалії. Незважаючи на дощ, запах стане ще чуднішим». Він уже прийшов до тями, став веселим, жвавим, тим Максимом, якого я знала й любила. Він почав говорити про Френка кролі, про те, який він славний малий, який прекрасний надійний працівник, і так відданий Мендерлі. Так краще, подумала я, так було в Італії. Я посміхнулася йому, стискаючи його руку, з полегшенням бачачи, що з його обличчя зійшов цей дивний, напружений вираз, і коли я сказала так, справді подумати тільки милий. Мої думки знову і знову поверталися до Беатріс. і не розуміла, чому її присутність так розбурхала Максима, настільки вибила з колії. Що ж вона зробила? Я думала також про те, що вона сказала мені про його характер, про те, як буває страшно, коли зрідка разів зо два на рік він виходить із себе. Звичайно, вона має добре його знати, вона його сестра. Але я не могла з нею погодитись. Я інакше уявляла Максима. Він міг бути упертим, похмурим, часом роздратованим, але шаленим, неприборканим? Ні. Можливо, вона перебільшувала? Стоп, дивись, раптом сказав Максим. Ми стояли на схилі порослого лісом пагорба, стежка, звиваючись уздовж трумка, що дюрчить, тікала вниз, у долину. Тут не було темних дерев, густого підліску, побидва боки стежки росли азалії та роду дендрони. Повітря було напоїне їхнім запахом запашним і п'янким. Мені здавалося, ніби цей аромат саме їхня істота поєднується із штучними водами струмка. Пронизує дощ, що падає, і велої густий мох під ногами. Не було чути нічого, крім дзючання струменів тихого шелесту дощу. Коли Максим заговорив, його голос теж звучав м'яко і тихо. «Ми називаємо це місце «Щаслива долина», – сказав він. Ми стояли нерухомо, безмовно, дивлячись у чисті бліді обличчя найближчих до нас квітів. Максим нахилився, підняв з землі паросток, що впав, і простяг його мені. Він був розчавлений і зім'ятий. Але коли я розтерла його на долоні, до мене долинув запах, запашний і міцний. Такий живий, як кущ, з якого впала квітка. А потім заспівали птахи. Почав дрізд. Його пісня, чиста прохолодна, піднялася над струмком. За хвилину з лісу за нами пролунала відповідь його подруги. Незабаром беззвучне раніше повітря вібрувало й тташини голосів. Я не уявляла, що є така краса. Небо похмуре, затягнуте хмарами, таке не схоже на після полудени. Рівний дощу не пропиняється, не заважали мирному спокою долини. З напоїних водою по падали мені краплі на руки. Пелюстки лежали під ногами, але все ще пахучі. Я тримала Максима за руку і мовчала. Я була у владі чарів щасливої долини. Нарешті я потрапила в серце Мендрелі. Того Мендрелі, про якого я дізнаюся і полюблю. Забити був шлях сюди, чорний густий ліс, рододендрони, дрони, що кричать хтиві, горді, забутий величезний будинок. Безмовні стіни холу, якими блукало відлуння. Тривожна тиша західного крила. Там я була самозванкою, що вторглася в чужі володіння, яка вродила по кімнатах, які не знають мене, що сидить у крисі за столом, який мені не належить. Тут було усе інакше. Для щасливої долини немає людей, які порушують право володіння. Ми досягли кінця стежки, тут квітучі гілки утворили арку над головою. Ми нахилилися, пройшли під нею, і коли я знову випросталася, скидаючи з волосся краплі дощу. Я побачила, що долина залишилася позаду. І точник багато тижнів тому в Монте-Карло описував мені це Максим. Ми стоїмо біля невеликої вузької бухти. Під ногами накочується прибій. Максим посміхається мені з висоти свого зростання, дивлячись на мої здивоване обличчя. Справжній сюрприз, правда? На це ніяк не чекаєш. Контраст такий раптовий, що завдає чи не болю. Він підняв камінь. Жбурнув його через пляж у воду. Принеси його. крикнув він Джасперу. Пестрем голов кинувся наздогін за каменем, його довгі чорні вуха ляскали на вітрі. Чари зникли, розвіялися. Ми знову стали смертними людьми, які грають на морському березі. Ми кидали камінці Джасперу, підійшли до води, кидали млинці, а потім почали виловлювати плавець. Почався переплив, хвилі з набігали на берег. Низькі скелі покрило водою, морські водоросі полоскалися на камені. Ми знайшли тусто дошку, відтягли її подалі. Максим обернувся до мене зі сміхом і відкинув волосся з очей, а я закотила рукавик Макінтошу на від бризгів, а потім ми озирнулися довкола і побачили, що Джаспер зник. Ми гукали його свистіла, все було марно. і тривожно подивилися на вхід у бухту, Хвилі з шумом розбивалися об скелі. Ні, ми побачили б його, він не міг туди впасти. Джеспер, дурний ти, джеспер! Можливо, він повернувся до щасливої долини? Хвилину назад він був біля тієї скелі, обнюхував мертву чайку, сказав Максим. Ми пішли у глиб до щасливої долини. Джеспер, джеспер! Кликав Максим. В за скелями з правого боку пляжу почувся короткий пронизливий гавкіт. Чуєш, він перебрався через ті скелі? Я почала дертися на слизьке каміння, через яке я дала гавкіт. «Повернися!» – різко сказав Максим. «Нам нема чого туди йти! Цей безглуздий пес сам подбає про себе!» «Раптом він упав! Відолахла! Дозволь мені його пошукати!» Час знову гавкав, цього разу здалеку. «Ну, будь ласка, я маю до нього дістатися! Там безпечно, правда? Його не може відрізати переплив?» «З ним усе гаразд!» – роздратовано сказав Максим. «Чого ти турбуєшся? Він знає дорогу додому!» Я прикинулася, що не почула його, і знову почала дертися з каменю на камінь. Великі валуни стояли стіною, я ковзала, мало не падала на мокрому камені. Хіба це не жорстоко з боку Максима залишати джаз одного? Я не могла цього збагнути. Я видерилась на величезний валун, через який раніше нічого не було видно, і поглянула вниз. На свій подив я виявила, що дивлюся в іншу бухту, схожу на ту, яка залишилася позаду. Але ширша, кругліша, її перетинав невеликий каменний хвилеріз, з яким затоку утворювала крихітно природну гавань. Там стояв на якорі буй, але чуна не було видно. Берег покривала така ж біла галька, але він був крутіший, падав у море. Дерева підходили до смуги переплутаних водоростей, що відзначали межу повної води, захоплюючи мало на весь берег до самих скель. А на узлісі стояла довга низька будова, чи то котеч, чи то сара для човнів, збудований з того самого каміння, що й хвилиріз. На пляжі був якийсь чоловік, можливо, рибалка, у високих чоботях, шапці, на якого гавкав Джаспер. То, описуючи навколо нього кола, то стрілою кидаючись до ніг, чоловік не звертав на нього жодної уваги. Схилившись вниз, він копався в гальці. «Джаспер! Джаспер, до мене!» Гукнула я. на нагору, заваляв хвостом, але не послухався і продовжував гавкати самотньо біля постаті на березі. Я озирнулася. Максимики раніше не було видно. Я перебралася по скелях униз, галька під ногами в мене заскрипіла, і чоловік підняв голову. Я побачила крихітні щілинки очей і червоний слинявий рот. Він усміхнувся мені, показавши без зубі ясна. «Здрастуйте! Брудно, так? Доброго дня, так, бою сьогодні не дуже гарна погода!» Він з цікавістю дивився на мене, не перестаючи посміхатися. «Шукаю мушлі! Немає черепашок! Копаю тут цілий день!» «Справді, мені дуже шкода, що ви нічого не можете знайти!» «Ага, тут черепашок немає!» – сказав він. «Ходімо, Джаспер!» – сказала я. «Вже пізно, пішли!» Але Джаспер був несамовитим. Можливо, вітер і море вдарили йому в голову. Він підбіг до мене з безглуздим гавканням і почав ганятися пляжем невідомо за чим. Я бачила, що з доброю волею він не піде за мною, а в мене не було повіця. Я обернулася до чоловіка, який знову взявся за своє марне заняття. У вас немає мотузки? Е? У вас немає мотузки? Немає, черепашок. Купаю самого полудня. Він кивнув мені, витерсує блідо-блакитні водянисті очі. «Мені треба щось замість повіця!» – сказала я. «Собака не хоче йти за мною!» «Е?» «Гаразд, неважливо!» Він глянув на мене невпевнено, потім нахилився вперед і тиснув на мене в груди. «Я знаю цього собаку від з великого будинку!» «Так, я хочу, щоб він повернувся туди зі мною!» «Він не твій! Він містера Девінтера! Я хочу відвести його назад!» Е, е Я знову покликала Джаспер, але він ганявся за пер'їною, яка літала за вітром. Я подумала, що, можливо, знайду туску в сараї для човнів, і пішла до нього. Колись навколо нього був садок, але тепер усе заросло бур'яном і кропивою, вікна були забиті дошками. Так, звісно, замкнено, я відсунула клямку без особливої надії. На мій подив двері хоч і туго спочатку, але відчинилися. Я вийшла в будиночок, нахиливши голову під низькою притолокою. Я очікувала побачити звичайний чиновий сарай, брудний, запорожений, бо ним давно не користувалися. Пилу та бруду там було достатньо, але ніяких мотузок. На всю довжину будиночку йшла кімната, обставлена меблями. У кутку стояло бюро, посередині стіл з кріслами, біля стіни диван. Була там і кухонна шафа з посудом, книжкові полиці з книгами, а на горі вище полиць моделі кораблів. Якось мить я подумала, що, можливо, тут живуть. Вже оцей бідулах, що на березі? Але подивившись навкруги, ще раз побачила, що в будинку ніхто не мешкає. У повітрі стояв дивний затхлий запах. Павуки сховали нитки павутині навколо моделей кораблів. Ні, тут точно ніхто не мешкає. Ніхто не приходить сюди. Я помітила в кінці кімнати ще одні двері і попрямувала до них. Відкрила, тепер уже не обоязку, тому що в мене виникло дивне тривожне відчуття, ніби я можу ненароком натрапити на щось, чого б хотіла не бачити. Але, звичайно, все це були дурниці, і я відчинила двері. Ось тепер я потрапила у справжній човновий сарай. Тут були мотузки, які я очікувала побачити, два або три вітрила, кранці, невеликий плоскодонний ялик, банки з варбою, всілякі дрібниці та мотлух. На полиці помітила моток мотузки, поруч іржавий ржавий складний ніж. Те, що мені було потрібно. Я відкрила ніж, відрізала шматок від мотку і повернулася в кімнату. Дощик і раніше барабани в подаху викапав у камін. Я швидко вийшла з будиночка, дивлячись назад, намагаючись не дивитися на подертий диван, покритий плямами фарфор і палутину на моделях кораблів. Чоловік більше не копав, дивився на мене на всі очі. Джеспер був поруч з ним. «Ходімо, Джаспер, ходімо! Гарна собака!» Нахилилася, цього разу він дозволив мені доторкнутися до нього і одягти на нього нашийник. «Я знайшла мотузку в будинку», – сказала я чоловікові. Він не відповів. Я прив'язала мотузку до нашийника. «До побачення», – сказала я і смикнула заповідець. Чоловік кивнув, все ще не зводячи з мене очей. «Я бачив, що ти ходила туди». Так, все гаразд, містер Двінтер не гніватиметься. Вона не ходить туди тепер. Ні, тепер ні. Вона пішла в море, так? Вона більше не повернеться. Ні, вона не повернеться, сказала я. Я нічого не казав, нікому. Ні, звичайно, не трубитися, сказала я. Він знову схилився до Гальки, почав купати, бормочучи, що собі підніс, і пішла пляжем і побачила, що біля скель. На мене чекає Максим, засунувши руки в кишені. «Вибач», – сказала я, – «Джаспер не хотів йти, мені треба було дістати мутузку». Він різко обернувся і рушив до лісу. «Хіба нам не треба перелазити через скелі?» – сказала я. «Який сенс, коли ми тут?» – коротко відповів він. Ми минули будиночок і рушили стежкою через ліс. Мені дуже прикро, що я так затрималася. Це Джаспер винен, він без кінця гавкав на ту людину. «Хто він такий?» «Лише Бен», – сказав Максим. «Він абсолютно нешкідливий, бідолаха. Його батько був одним з наших лісничих. Вони живуть поряд із фермою. Де ти взяла цей сматок мотузки? Знайшла будиночку на березі. Хіба двері були не зачинені? Ні, штовхнула, вони відчинилися. Я знайшла мотузку у другій кімнаті, там, де лежать вітрила і стоїть маленький човен». «А, зрозуміло», – за хвилину він додав. Будинок має бути зачиненим. З чого це раптом там двері були відчинені? Я нічого не сказала, це мене не стосувалося. Ти від Бена дізналася, що двері відчинені? Ні, мені здалося, що він не розумів нічого з того, про що я його питала. Він прикидається дурнішим, ніж є він може цілком свідомо говорити, що захоче. Можливо, він десятки разів заходив туди і вважав за краще приховати це від тебе. «Не думаю. Судячи з вигляду, там давно ніхто не був. Нічого не зворушено, всюди пил, не видно нічих слідів. Там страшенно сиро. Боюсь, книги зіпсуються, крісла і диван, і там щори». Максим не відповів. «Він йшов дуже швидким кроком, а підйом від берега був крутий. Тут нічого не нагадувало щасливу долину. Темні дерева стояли густо, одне до одного. Біля стежка не було видно азалії». Крізь густе листя сіявся густий дощ. Я тремтіла, це було нестерпно, ніби хтось проводив по хребті холодним пальцем. Ноги в мене зазвичай хворіли після незвичного лазіння по скелях, а Джаспер, втомившись після дикої біганини по березі, ледве тягнувся за мною. «Ворушись, Джаспер, заради всього святого», – сказав Максим. «Змусив йти швидше, тягни за мотузку чи ще щось. Беатрі права, цей пес занадто погладшав». «Ти сам винен, так швидко йдеш, нам за тобою не встигнути!» «Якби ти послухалася мене, замість того, щоб лісти як божевільна на цій скелі, ми були б уже вдома!» «Джеспер чудово знає дорогу назад!» «Ну, являю, навіщо тобі знадобилося бігти за ним?» «Я подумала, що раптом він упав, і я боялася припливу!» «Невже я залишив би пса, якому загрожував приплив?» «Я сказав тобі, щоб ти не ходила туди, а тепер ти борчиш, бо втомилася!» І я не борчу. Будь-хто, хай навіть у нього будуть залізні ноги, втомився б від такої швидкої ходьби. І принаймні, я думала, що ти доженеш мене, коли пішла шукати Джаспера. Навіщо було стомлюватись, гасяючи галопом за чортовим псом? Ну, гасати за Джаспером мені трохи не стомлює, ніж гасати за плавником. Ти кажешся просто тому, що не маєш іншого виправдання. Моя мила дитина, в чомусь це я, на твою думку, повинен виправдовуватися? «Ну, я не знаю. Давай закінчимо цю розмову». «Ні, ти перше її розпочала. Що ти мала на увазі, коли казала, що намагався знайти виправдання?» «Виправдання у чому?» «Ну, мабуть, що ти не переліз разом зі мною через ті скелі. І чого це я не захотів переходити в іншу бухту, як ти думаєш?» «О, Максим, звідки мені знати? Я не вмію читати чужих думок. Я знаю, що ти не хотів, от і все. Я помітила це на твоєму обличчі?» «Що помітила?» Я вже сказала тобі, бачила, що ти не хочеш туди йти. Давай ви перпинемо цю розмову, мені й до смерті це набридло. Усі жінки так кажуть, коли мені нічого більше сказати. Добре, і не хотів ти на цей пляж, ти задоволена? Я ніколи не ходжу до цього проклятого місця, до цього проклятого будинку. Якби ти пам'ятала те, що я пам'ятаю, ти б теж не захотіла туди ходити і говорити про це навіть думати. Він зблід. В його очах з'явився той самий зацькований втрачений вираз який вразив мене при нашій першій зустрічі. Я простягла руку і взяла його долоню, міцно стисла її. «Будь ласка, Максиме, будь ласка!» «У чому річ? Я не хочу, щоб у тебе був такий вигляд. Мені це занадто боляче. Будь ласка, Максиме, Давай ви забудемо про все, що ми наговорили. Це була дурна суберечка. Вибач, коханий, пробач мені, будь ласка, хай усе буде гаразд. Нам треба було залишатися в Італії». Нам не треба було приїжджати до Мендерлі. О, Боже, який же я був дурень, що повернувся! Він нетерпляче відводив обіг гілки дерев, куркуючи ще швидше, ніж раніше. і мені доводилося бігти, щоб не відстати від нього. Я задихалася, ловила ротом повітря, довчою підступали сльози. А тут ще бідолаха Джаспер, якого я ледве тягла за собою. Нарешті ми дійшли до початку стежки. Я побачила другу, яка відходить ліворуч, у щасливу долину. Отже, ми піднімалися тією самою стежкою, якою тоді вдень захотів піти Джаспер. Тепер я зрозуміла, чому він звернув на неї. Вона вела до тієї частини берега, яку він знав краще, вела до човникового будиночка. Він звик ходити цим шляхом. Ми вийшли на галявину і мовчки пішли до будинку. Обличчя Максима було суворе і нічого не мала прочитати. Він увійшов до холу і, не дивлячись на мене, попрямував до бібліотеки. У холі був фріз. «Подавайте чай», – сказав Максим і зачинив двері до бібліотеки. Я на силу стримувалася від сліз. «Фріс не повинен бачити, що я плачу. Він подумає, що ми сварилися, і піде і скаже всім іншим слугам, «Місіс де Вінтер плакала у холі. Схоже, у них не все гаразд». Я відвернулася, що він не побачив мого обличчя, але він підійшов до мене, щоб допомогти зняти макінтош. «Я повішував дощовик на старе місце, мадам». «Дякую, Фріси». Боюсь, не дуже вдалий день для прогулянки, мадам Так, так, не дуже Вашу хустку, мадам Дякую, сказала я Я не знала, чи йти мені на гору, чи піти за Максимом у бібліотеку Фріс забрав макінтош Я стояла в нерішучості і гризла нігті Фріс повернувся, побачивши, що я все ще тут, він здивовано глянув на мене У бібліотеці вже давно палає камін, мадам Дякую, Фрізе. Я поволі рушила через до бібліотеки. Відчинила двері та увійшла. Максим сидів у кріслі, джеспер біля його ніг. Старий пес у своєму кошику. На підлокітнику крісла лежала газета, але Максим її не читав. Я підійшла, стала біля нього на коліна, перетолилася обличчям до обличчя. «Не гнівися на мене більше», – шепнула я. Він взяв моє обличчя в долоні і глянув на мене втомленими, змученими очима. «Я не гніваюся на тебе». Ні, сердишся і засмутила тебе. Це те саме, що розсердила. Ти весь змучений, поранений, у тебе всередині болить. Я просто не можу цього бачити, я так тебе кохаю. Справді, сказав він, відстис, на мені плечі, його очі запитували мене такі темні, невпевнені очі дитини, які боляче, який страшно. Що з тобою, коханий? Чому в тебе такий вигляд? Він не встиг відповісти. Двері відчинилися. Я відступила назад, вдавши, ніби хотіла дістати Поліну і підкинути його у вогонь. А в кімнату зайшов Фрі, за ним Роберт, і ритуал очаювання почався. Повторилася та ж церемонія, що й напередодні. Був принесений столик, покритий білою скатертиною, поставлені страви із добними коржами, пиріжками, поставлений пальник, срібний чайник з укропом. Джес, переваляючи хвостом, темдячими вухами від радісного перечуття – не зводив очей з мого обличчя. Минуло хвилин п'ять, перш ніж ми залишилися самі, і коли я глянула на Максима, я побачила, що на його щоки повернувся колір. Змучений, втрачений погляд зник, і він тягне руку до тарілки з сендвічами. «Пози ця купа народу за ланчем, ось хто в цьому винен», – сказав він. «Бідолашна Беатрі, завжди страшно дратує мене». Дітьми ми билися з нею як кішка з собакою, я дуже її люблю, благословує Господь. Але як добре, що вони живуть поряд з нами. До речі, це нагадало мені, що нам треба якось з'їздити побачити бабусю. Нали мені чаю, дитину, і вибач за те, що я був з тобою такий грубий. Епізод було закінчено. Більше про це не слід говорити. Максим усміхнувся мені, піднішив до рота чашку чаю, потім простяг руку за газетою, що лежала на кріслі. Посмішка мала нагородити мене. Як Джаспер, якщо погладити його по голові. Гарний пес, гарний. Я знову стала Джаспером. Повернулася туди, де була раніше. і взяла шматокоржика, розділила його між псами. Я не хотіла його, я не була голодна. Лише тепер я відчула, як втомилася, як розбита. Я була, як вичолений лимон. Я подивилася на Максима, але він читав газету, уже перевернув газетну сторінку – я забруднила пальці маслом від коржика, почала шукати в кишені носову хустину. Витіла її кархійний клапоть, увшитий мереживом, Я, насупившись, дивилась на нього. Це була не моя хустина. І тут я згадала, що Фріс підняв її з підлоги в холі. Мабуть, випала з кишені Макинтоша. Я розгорнула її на долоні. Вона була брудна, мабуть, пролежала у кишені Макінтоша багато часу. У куточку була вишита монограма. Високе «Р» перепліталося з Ду. «Р» пригнічуло решту літер. Паличка вийшла з мережного куточка, мало не до самого центру. Крехітна хустинка. Її склали в грудочку, засунули в кишеню і забули. Я, мабуть, була першою, хто одягнув макінтош після того, як користувалася цією хустиною. Та, що носила його, була висока, струнка, ширше за мене в плечах, бо Макінтож був у мені великий і довгий, і рукави доходили до самих пальців. На ньому не вистачало багатьох гудзиків. Вона не хотіла їх пришити, носила дощовик на китку, не засібаючи, і ходила, сунувши руки в кишені. На хостині була рожева пляма, губна помада. Вона витрила губи хостиною, скатала її в грудочку, залишила в кишені. Я почала втирати нею пальці. І тут відчула, що на ній все ще тримається запах. Запах, який я знаю. Запах, який мені знайомий. Я заплющила очі, спробувала згадати. Ледве воловий аромат вислизав від мене. Я не могла розпізнати його. Але я вдихала його раніше. І я тримала в руках квітку, яка видавала цей аромат сьогодні в день. І тут я дізналася. Запах, що виходив від хустини, майже зник, був той самий, що струмував від розчавлених у пальцях пилюсток білої азалії в щасливій долині.